să contacta pe niște membri ai Guvernului despre care doar am putea intui că au astfel de opinii. Despre cine vorbiți totuși? Am spus că nu o să vă dau nume. Asta e deja o discuție personală pe care am avut-o cu fiecare dintre cei cu care am vorbit și nu am să pot să vă dau aceste nume. Dar despre câte persoane ar fi vorba? Acum am vorbit cu tot cabinetul ca să pot să spun uh, despre câte persoane este vorba. Am spus că sunt miniștri care sunt extrem de confuci și care uh, sunt dezamăgiți de modul în care le-a fost înșelată încredere. Se gândesc să părăsească și ei cabinetul sau ca dumneavoastră PSD? Nu știu acest lucru, asta este o opțiune personală a fiecăruia, însă eu am simțit că nu pot să mă mai trezesc dimineața cu gândul că fac parte dintr-un activ de partid care susține sau care cirează niște persoane care legalizează hoția, sau doar pur și simplu, să confiște România în folos profund. Confederația Sindicală Cartel Alfa susține protestele față de adoptarea Ordonanței de Modificare a Codurilor Penale și cere Guvernului să o retragă. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a declarat că acest mod de guvernare reprezintă un precedent periculos pentru alte proiecte referitoare la sănătate, educație sau la salarizarea bugetarilor. Noi sperăm ca interesul general să primeze și că forma democratică ar fi o ordonanță de urgență care o anulează pe prima ordonanță de urgență că guvernul nu mai poate retrage decât în această formă ar rezolva problema și înaintarea proiectului în formă de inițiativă guvernamentală Parlamentului care o va supune dezbaterii și tuturor procedurilor de construcție legislativă normală cu alte cuvinte, cel mai ușor, tot guvernul Grindanu ar putea să Evident. repare această situație. Înseamnă să-și depășească, dacă vreți, poziția orgolioasă. Noi am dat-o, noi putem decide și să rezolve acest lucru pentru că membrii noștri au votat probabil cu Partidul Social Democrat datorită programului oferit și care se adresa omului în general, creind echitatea și justiția socială pe care toată lumea au sperat din partea statului. Ascultați știrile Europa FM! Avertisment dur din partea a șase state partenere ale României, ambasadele Belgiei, Canadei, Franței, Germaniei, Olandei și Statelor Unite consideră că sunt subminate progresele înregistrate în ultimii zece ani de România în privința statului de drept și în lupta împotriva corupției. În document se menționează că acțiunile executivului riscă să pună în pericol parteneriatele României. Radu Tudor noi, partenerii și aliații internaționale ai României, ne exprimăm profunda noastră îngrijorare cu privire la acțiunile guvernului României din seara zilei de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele României în privința statului de drept și a luptei anticorupție din ultimii 10 ani. Acest act, care contravine înțelepciunii colective a întregii comunități judiciare și a statului de drept a elementelor credibile din societatea civilă și a îngrijorărilor demonstrate de către cetățenii români în ultimele două săptămâni, nu poate decât să submineze poziția României în cadrul comunității internaționale. Și riscă să afecteze negativ parteneriatele care stau la baza valorilor comune, să arată în mesajul ambasadelor. Potrivit declarației comune, semnatarii speră că executivul român va schimba acest curs nesănătos. Cancelariile străină atrag atenția și asupra recentului raport MCV care stabilește condițiile pentru evitarea reevaluării progreselor făcute în lupta anticorupție, spunând că speră ca România să acționeze în spirit european. De la Bruxelles, Comisia Europeană transmite un avertisment dur guvernului de la București după adoptarea noapte noaptea ordonanței de urgență pentru modificarea codurilor penale la. Suntem pe Valentin Chisoceanu. Într-o declarație comună privind lupta împotriva corupției din România, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim vicepreședintele Comisiei Franz Timmermans spun că urmăresc cu foarte mare îngrijorare evoluțiile recente din țara noastră. Lupta împotriva corupției trebuie să avanseze, nu să fie subminată. Ireversibilitatea progreselor realizate în lupta împotriva corupției este esențială pentru a permite Comisiei Europene să ia în considerare eliminarea treptată a monitor. României în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. În acest context, Comisia Europeană atrage atenția asupra posibilelor regrese și va examina în detaliu ordonanțele de urgență privind codul penal și legea cu privire la grațieri, se mai rată în declarația comună a celor doi oficiali de la Bruxelles. Parlamentul European, să mai spunem, organizează astăzi la Bruxelles o dezbatere pe tema statului de drept în România. Ședința va începe în această dimineață la 10. Știrile Europa FM la final. Încălzirea vremii va continua în cea mai mare parte a țării, cel mai mult se va resimți în vest și în centru, precum și în zonele de deal și de munte. Va ploua în Crișana și Maramureș. Ploi slabe vor fi în Transilvania și în nordul Moldovei, unde va se va depune polei, precum și în Banat. Precipitații moderat cantitativ vor fi și în zona Carpaților Orientali, unde vor predomina ninsorile, dar și în Munții Apuseni, unde vor mai ales ploi și lapoviță. În restul teritoriului, în vor fi temporare, iar în zonele joase mai ales dimineața, local va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură și izolat cu borniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 2 grade în sudul extrem al Olteniei și în sud vestul munteniei, zone cu ceață și 12-13 grade în dalurile din Banat și Montenia. Vreme încă rece, în special în orele dimineții, în capitală când sunt condiții de ceață, maxima se va situa în jurul valorii de 2 grade. Ioana brustur capitan mulțumim pentru știrile Europa FM. Te așteptăm și cu vești mai bune, să știi. 7 și 21 de minute. Știri din sport. Bună dimineața Luca Pastia. Bună dimineața! Regulile jocului de fotbal ar putea suferi schimbări importante în urma întâlnirii International Board ce va avea loc la 3 martie. FIFA a publicat câteva subiecte ce vor fi discutate. Eliminarea temporară de 3 sau 5 minute a jucătorului avertizat cu cartonaș galben, introducerea celei de-a patra schimbări în meciurile care nu se decid în 90 de minute și folosirea probei video. De asemenea, se va discuta despre rolul capitanului de echipă ce ar putea deveni mai important, acesta urmând să fie, după modelul din Ruby, singurul jucător care poate poate dialoga cu arbitrul. Schimbările ce vor fi acceptate de forul care se ocupă de legile jocului de fotbal ar putea fi implementate peste cel puțin 3 ani, după ce vor fi testate în diverse competiții, așa cum se întâmplă de exemplu cu tehnologia video pentru linia porții. Fece viitorul a învins cu 2 la 0 la secundă italiană Perugia în ultimul meci de pregătire din această iarnă. Ianco a marcat în minutul 15, iar adversarii au înscris un autogol. Liderul Ligii întâi, viitorul va juca sâmbătă de la ora 20 în deplasare la Dinamo. Derbiul etapea a 22-a surpriză de proporții în Liga Națională de Basket Masculin. Steaua CSM a fost învinsă pe teren propriu de Dinamo cu 80 la 73. Roși albaștri au avut 10 puncte avans după primul sfert al meciului, dar până la pauză albroșii au redus handicapul la doar 2 puncte. În partea a doua Dinamo a preluat conducerea și a obținut a cincea victorie a sezonului în 17 meciuri jucate. Marco Sutalu, a fost cel mai bun marcator cu 26 de puncte. Steaua a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri și a căzut pe locul al 3 la 3 puncte în urma liderului UBT Cluj. Să mai spunem că Dinamo a învins pe Dinamo, Dinamo a o pe Steaua și la handbal masculin 25 la 18. Echipa din Ștefan cel Mare s-a calificat astfel în turneul final for al Cupei României alături de Potaisa Turda, CSM București și Dobrogea Sud. Ce să asta. Lucruri foarte important. Crezi că regulile alea o să ne ajute și pe noi? Adică schimbă cu ceva soarta fotbalului românesc? Ca să spun niște vorbe mari așa. Nu. Ha? Cred. Lucruri. Dar fi... Auzi, crezi că asta cu tehnologia, cu linia porții da. un calculator care să vadă și să spună cu un chip și așa mai departe. Crezi că o să fie implementată și în România? Mă gândesc că acum noi nu putem să încălzim terenul și adică n-avem iarbă pe... Da, asta o să fie interesant. Știi? Ai cred... cred că să facem o tehnologie nouă cu ață, cu ceva. <laughs> Europa e pe pe aceeași frecvență cu tine. Fără nicio legătură cu sportul și cu incidentele de aseară, am avut totuși o manifestație în București și mai multe în țară, cum spunea Vlad, acum vreo 20 de minute jumătate de oră, poate cea mai mare de la Revoluție încoace. Artiștii reacționează în tot felul de moduri, vin în piață, Scriu pe Facebook, vorbești cu lumea și așa mai departe. Da, de asta e un lucru ieșit din comun. Pentru că de obicei în România artiștii se țin de o parte, din păcate, de viața cetății, dar după exemplul dat de Tudor Chirilă și după apelul făcut de Tudor Chirilă și la Europa FM în urmă cu câteva zile, uite că din ce în ce mai mulți artiști au început să-și facă auzită vocea și în viața publică, nu doar în salile de spectacole sau în, la concerte. E un lucru firesc până la urmă, e un o lucru să... necesar și. Foarte bun și bravo, oameni buni! O să vorbim despre reacțiile artiștilor români puțin mai încolo în deșteptarea. Nu ratați toată ediția de astăzi, cel puțin până la ora 10. Dar, uh, printre mesajele scrise pe Facebook, Trupa Voltaje a înregistrat azi noapte un cântec. Un fragment foarte puternic, în opinia mea, pe care vă invit să-l ascultați acum și uh, sunt convins că o să-l mai ascultăm pe parcursul emisiunii de astăzi. Începem cu el. Se numește 10 zile și face referire... La cele 10 zile, care au 9, de fapt, care au mai rămas, până când va intra în vigoare ultimul punct mm -hmm. ăla, al ordonanței. Da. E o piesă foarte puternică. Sper să vă placă. Are o minut și jumătate cu totul, cred. Mai și... puțin, chiar. Da. Uh, hai să ascultăm, și poate vorbim după aceea. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa.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 Mă lasati, vă rog Să mor Voltaj 10 zile Despre 10 zile o să vorbească și Moise Imediat la Busy Day uh, Mă știu cu Vlad de ceva vreme Ne-am cunoscut, cred că acum da, Vlad Acum vreo -am. 20 de ani cred că ne -am cunoscut, După care ne-am revăzut după vreo 16 uh, Și am început -o Misiunea asta, care nu ne place Ne face să ne simțim bine, să ne trezim frumos În fiecare dimineață dar nu te-am văzut niciodată, Vlad, atât de emoționat. Sunt emotiv, du După mă, o melodie. Da, domne, este o melodie puternică, sunt emotiv, asta e... Na. În fine, când o mai difuzăm, eu mă mai duc, îmi iau cafea. În nu, o să rămâi cu noi. Dar e o melodie foarte puternică și foarte adevărată, foarte autentică. Exact așa cum trebuie să fie o piesă despre ce se întâmplă acum în țara noastră. E un moment dificil, să știți. Este... Sunt niște vremuri frumoase și urâte în același timp Și o să vorbim despre asta azi E un echilibru în viață Nu poți să ai momente... Adică și în cel mai adânc întuneric există o licăr de speranță Și invers, atunci când este lumina mai puternică și oamenii sunt mai frumoși Apar și mizerile Este ce se întâmplă în perioada asta Seamănă foarte mult cu anii 90 Este practic același discurs Adică, așa cum în anii 90 existau, existau români care credeau în democrație și în libertate și într-un stat de drept, așa sunt și acum. Și ca și atunci, și acum avem un, o putere care încearcă să reprime această speranță. Nu manifestanții propriu. Zis că nu se petrece de data asta o represiune fizică în stradă, așa cum a fost în anii 90. Dar o încercare de reprimare a speranței de mai bine... Există. Au fost, deci, ieri cele mai mari manifestații uh, publice, cel puțin în București, din 22 decembrie 1989 încoace. Uh -huh. Și știu ce spun, pentru că sunt gazetar din 1990 și am participat, sau le-am văzut, sau le-am urmărit, cam pe toate, toate uh -huh. în București. Și pe alea pașnice, și pe alea violente, și pe alea fără semnificație, și pe cele care au inclus în ele multă speranță, știu ce înseamnă. Și sunt bucureștiani. știu ce înseamnă și București, Un înțeleg spațiile de aici. Piața Victoriei, din fața guvernului, este un spațiu foarte, foarte mare. Este mult, mult, mult mai mare decât piața universității, care este locul tradițional de manifestări, de protest în capitală. Cred că pot spune, fără să greșesc, că e de 5-6 ori mai mare decât piața universității. Mm -hmm. Și uh, ieri această piața Victoriei A devenit neîncăpătoare Cândva pe la ora 20 Adică în un moment, moment s-a A început da. să se reverse pe bulevardele Pe uh, multele străzi și bulevarde Care dau în piața Victoriei da, practic Pentru că nu se mai putea intra Toate căile de acces erau blocate Era foarte da. multă lume Și lumea ușor, ușor începea să stea și pe, da. pe lângă piața uh, Victoriei pe, Da, uh, manifestația s-a întins Pe bulevardul Chiselef Pe bulevardul Aviatorilor Înspre uh, Buzești, la capătul celălalt al pasajului Victoria, pe bulevardul Catargiu, care duce spre Romană. Um, ceva ce nu s-a întâmplat niciodată la nicio manifestație, din câte știu eu, și anume ca metroul să fie practic blocat, să nu se poată ieși din stație, pentru că oamenii care ieșeau din stațiile, din ieșirile, mă rog, din stația de la Piața Victoriei, să nu aibă unde să avanseze în piața. Atât de mare era aglomerația. Pentru că cei mai mulți oameni. Pentru care s-a manifestat da. și în metrou. Adică asta a fost dimensiunea și asta s-a întâmplat în București. S-au fost manifestații foarte mari în multe orașe păstrând proporțiile. Adică, pentru Cluj, o, manifesta o manifestație de 45.000 de oameni este foarte mare. În Timișoara au fost la fel piața operei plină. Adevărații eroi au manifestat în Alexandria, în orașul și județul deținut de baronul uh, local, fostul baron local, acum baron național Liviu Dragnea. Au manifestat, practic, în sufrageria liderului. Da. Acolo e cel mai riscant să manifestezi, pentru că nu ai nici protecția numerelor mari când în București, când ies 150 de mii de oameni în piața Victoriei, te gândești și dacă se întâmplă mai ceva, piați. totuși sunt 150 de mii de șanse să scap. Eu. Dar acolo sunt 50 de oameni. Oamenii aia sunt știuți în momentul ăsta. În județul ăla care este practic în proprietatea baronului local Liviu Dragnea, să manifestezi împotriva lui, este un act de mare curaj. Da, nic Nu e nicăieri Liviu Dragnea... Despre asta... Poate am, ar trebui să vorbim că niciunul din... Uh... Da, eu mă așteptam să iasă, să se declare surprins de ordonanța de urgență care închide dosarul, pentru că uh, ați văzut toată evoluția de ipocrizie, adică toate manifestările de ipocrizie ale acestui politician uh, care este, după cum îi spune Cristian Tudor Popescu, o caricatură de Ceaușescu. Așa i-a spus Cristian Tudor Popescu O caricatură de Ceaușescu um, Zilele acestea a spus. Că -a Era tot spus surprins cam de tot Da, că el nu știe despre ce este vorba când. A fost evident. în America la început Da um, Nu este pe nicăieri, a lipsit de la ședința Birourilor Permanente Reunite El este președintele Camerei uh, L-au așteptat jurnaliștii La Camera Deputaților, unde Să ne amintim, este sesiunea extraordinară Deși cred că de ieri A început sesiunea normală. Sesiune extraordinară care a fost convocată tot la inițiativa dânsului și unde evident nu s-a întâmplat nimic. A fusese invitat și confirmase participarea la un forum economic în Parlament și a lipsit. La biroul permanent a lipsit. La ședința de plen de la ora 16 a lipsit. Domnul Dragnea este dat dispărut. Ce se întâmplă în PSD nu știm prea clar. Ăsta este un partid care obișnuiește să-și înjunghie liderii pe tăcutelea și în principiu noaptea. Sunt informații că acolo în PSD um, unii lideri au început să simtă miros de sânge pentru că este inadmisibil pentru PSD ca la o lună după ce au câștigat alegerile la un scor foarte mare să nu poată să, roadă, să ronță eliniștiți din cașcaval. Și să aibă toate aceste manifestații De ce? Doar pentru un singur om Pentru salvarea unui singur om, Liviu Dragnea Astăzi liderii PSD vin la București N-am mari așteptări Pentru astăzi Însă întâlnirea este importantă Pentru că uh, la ea S-ar putea să se coaguleze câteva Idei și inițiative Care s-ar putea concretiza ceva mai târziu Între timp Ce să spun uh, O să vorbim despre Incidentele violente de aseară de fapt, da, despre incidentele violente petrecute la sfârșitul manifestației, care și ele seamănă foarte bine fi, cu ce s-a în urmă cu mulți ani. Este o manifestație pozitivă. Cine și imaginează că uh, corporatiștii și corporatistele cu ochelari și cu, bl cu gulere cu blăniță venite din pipera și de pe unde ori mai fi da. venit și au pus, pus cularele acolo. pe față și au da. început să arunce și -au manifestat tarde. Două săptămâni pașnic, mm -hmm. dar în a 13-a zi la, în apropiere de miezul nopții, și-au confecționat pe tarde și băte și s-au luat la, bă la băte cu jandarmii, este naiv. Asteara a fost o poveste urâtă. Hai acolo. să vorbim despre lucrul asta. dar vreau să-l asultăm întâi pe Moise Guran. Vorbește și el de 10 zile, de, de cele 10 zile. Cu Moise ne întâlnim și după ora 8. Adică el rămâne cu noi în deșteptarea. Vine în studio o să facem special cu el, ediție specială cu el, stăm de vorbă și cu voi. Rămâneți azi pe frecvență, evident, suntem, cred că suntem radioul cel mai activ în uh, privința informării uh, despre manifestațiile astea. Bye. Pur și simplu mă simt jignit față de foțomânia pe care am trăit-o noaptea trecută. Tinerii din sala asta care vor să facă ceva, trebuie să iasă în stradă. Altă variantă nu avem. România în direct cu voi Guran de luni până joi la 1 și 1 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Smart de la Dr. Hart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 cu salate inspirate din bucătăria internațională. Ai nevoie doar de varză chinezească, brânză franzuzească, ciuperci cuapte, și câteva linguri de aurt pentru un dressing de senzație. Pentru idei proaspete în miez de iarnă, la Lidl ai varză china la doar 2,39 lei kg. Piața Lidl, prospețime zilnic.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 Ce mai bună muzică! 7 și 38 de minute, ascultăm Busy Day, bună dimineața Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Dintr-un motiv greu de explicat și de înțeles, ordonanța care a modificat codul penal a intrat în vigoare, dar fără a afecta încă și codul penal, doar pe cel de procedură. Asta pentru că, într-un mod foarte misterios, de care ministrul justiției nu vorbește și e posibil să nici nu fi aflat la timp, la finalul ordonanței s-a strecurat un articol care spune că modificările intră în vigoare în 10 zile de la publicare. Altfel spus, începând de miercuri dimineață de la ora 2, într-un moment în care totul părea pierdut, a început să ticăie un nou countdown. Ce facem în astea 10 zile și la ce trebuie să ne așteptăm? Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Consiliul Superior al Magistraturii și președintele României au făcut ceea ce era de așteptat să facă, constatarea unui conflict între puterile statului și sezizarea Curții Constituționale. Avocatul poporului, dar și Ministerul Justiției și Guvernul au făcut și ei ceea ce ne așteptam să facă. Merg înainte cu tup susținând absurd că e normal ca furtul din banii publici, săvârșit cu intenție și prin încălcarea legii, trebuie dezincriminat penal și redus la o sancțiune administrativă. Aceasta a doua tabără stă strâns unită în jurul liderului autor moral al dezincriminării, rând că este imensibilă la presiunea publică. Acest lucru este fals. Le tremure genunchii deja, iar de acum ne putem aștepta la eliberarea unor supape de presiune. Violenșir pe rând, fără pretenția de a putea anticipa foarte multe din ceea ce urmează să se întâmple, că ceea ce trăim acum în România este nemai văzut. În primul rând, trebuie să vă mărturisesc că în calitate de participant la toate cele cinci proteste de la București din 18 ianuarie și până acum, am simțit de fiecare dată o creștere a nervozității, generată firesc până la un punct de obstinația guvernanței de a ignora aceste semnale și totuși, sunt convins, nu ignoră nimeni nimic. Această atitudine are doar rostul de a descuraja mulțimea, de a o face să creadă că nu poate schimba nimic, că totul e pierdut și că luta trebuie abandonat. Cum însă protestele nu pare de ani intensitate, ba din contră, ne putem aștepta la următoarele situații gândite mai degrabă să ofere o satisfacție care să diverteze, să îndepărteze scopul acestora. De exemplu, o demisia lui Victor Ciorbea din funcția de avocat al poporului, nu rezolvă nimic, dar s-ar putea întâmpla. Nu rezolvă nimic atâta timp cât unul dintre adjuncții care-i va lua locul interimar va face fix ceea ce face și Ciorbea. Adică nu face nimic. În acest moment, domnul Victor Ciorbea comite exact infracțiunea de abuz în serviciu aflată încă în vigoare. Situația a doua. O demisie a Ministrului Justiției poate da unele satisfacții mulțimii, da, dar nu rezolvă cât-și de puțin situația. În final, poate fi eliberată chiar și sub papa cea mare. Aia de a o dat drumul și după colectiv, dacă mai țineți minte, o demisie a guvernului. Totuși, nici aceasta nu rezolvă situația, nu atâta timp cât ordonanțele nu sunt retrase. Poate că lumea ar fi satisfăcută de o astfel de demisie, dar Grindeanu ar rămâne oricum interimar până la formarea unui nou guvern, cu singura diferență că un guvern interimar nu poate nici dacă ar vrea să Acte de legiferare, ci doar de administrare, deci nici ordonanța de modificare a codului penal, chiar n-ar mai putea fi abrogată sau retrasă. Nu așteptați prea multe de la Curtea Constituțională, deși e prezentată ca ultima baricadă a democrației, a mari că personajele care au ajuns acolo sunt din altă specie decât al de ciorbea sau Iordache. Așadar, orice ați afla auzi despre un astfel de posibil eveniment în aceste zile, nu uitați că nici răsturnarea guvernării, nici demisia unuia sau a altuia, nu schimbă și nu oprește counterul de 10. Zile care tică din momentul în care ordonanța a apărut în monitorul oficial. Scopul protestelor trebuie să rămână retragerea ordonanței, nu altceva. Sau, oricum, nu până la retragerea ordonanței. Presiunea publică este esențială și este singura care chiar funcționează, dar mare atenție! Nu vă luați după creierele mai fierbinți de prin piață sau de pe la televizor care spun că n-am reușit nimic până acum protest în pașnic. Dacă protestele n-ar fi fost pașnice, vă asigur, n-ar fi venit niciodată atâtea zeci de mii de oameni în București și în marile orașe ale țării. Majoritatea lor sunt familiști, corporatiști, studenți, oameni care n au nimic în legătură cu violența și care vor pleca la primele semne de acest fel. Printre cei care spun că n-am făcut nimic protestând pașnic, unii poate exact asta vor. Am făcut mult, nu mă credeți? E, punctul culminant al acestor zile a fost depășit. Ordonanța a fost dată noaptea pe hoțește, cum ne și așteptam, dar codul penal încă n-a fost modificat. Vi se pare că n-am făcut nimic? De acum nu mai suntem eu, Guran, tu, Popescu, el, Georgescu, gândindu-ne amar fiecare pentru el că nu ne place ce se întâmplă în țara noastră. Strada este de acum o unitate de conștiințe și de acțiune. Ne purtăm adică, în sfârșit, ca o națiune, nu ca o populație. Iar o națiune poate multe, vă rog să mă credeți. Dar, pe de altă parte, civilizați protestul pașnic, democratic, iar nu reacția violentă, brutală. Toate astea fac și ele parte din România pe care le-o cerem guvernanților și pe care le preproșăm că ne-o amenință. Democrația se apără în aceste zile, iar noi facem parte din ea. Busy day, Moise Guran, îți mulțumim, Moise. Cu să ne întâlnim imediat după ora 8 în deșteptarea. Și la România direct, la 1 și 1 sfert, nu uitați. Mai ales într-o zi ca cea de azi. Eu, lupa FM. Cu tine. Europa Bună dimineața 7 și 43 de minute. Te-am întrerupt mai devreme, Vlad Spuneai că la un moment dat spre miezul nopții, undeva spre ora 22 de fapt, am avut, da, suporteri în stradă. Nu sunt suporteri. Nu avem unde. Știu. Eu sunt suporter. Noi suntem suporter când mergem pe stadion la meci. De fapt, ai dreptate. Milioane de români sunt suporteri. Au fost niște, cum le spune ultrași mm -hmm ultraștri. Deci sunt niște huligani. Or, toate țările occidentale se confruntă cu fenomenul ăsta al huliganilor. Pe stadioane n-au nicio legătură cu sportul, cu lumea sportului, de fapt. Sunt niște tipi um, organizați, care se organizează cu puțina minte pe care o au. Nu pot face decât atâta lucru. Să se organizeze ca să ia la bătaie cu jandarmii. Asta e distracția lor din totdeauna. Și o fac uneori săptămânal, adică se și cunosc mulți dintre ei cu jandarmii Mulți au interdicție de intrat pe stadioane, Luca știe mai bine. Da. Sunt filmați, sunt fișați, sunt... și asta este planul. Sunt filmări care circulă deja pe Facebook din timpul manifestației de aseară cu demonstranții onești, care erau în piață și care au remarcat. E foarte ușor să remarci dacă te duci... Dacă ai fost la o singură manifestație spontană la care au venit și ultrași, lucru care s-a întâmplat în București de multe ori. Uh -huh. Și în 2012 s-a întâmplat când au fost la fel violențe foarte mari în piața acord. universității. No. Da. În, când au distrus probabil aceiași ultrași. Au distrus toate gardurile dintre piața universității și piața unirii. După, după colectiv, la manifestațiile de la colectiv, cred că în a treia zi au apărut ultra și numai că acolo nu au apucat să se dezvolte foarte mult violențele, că era și un alt tip de atmosferă, și doi nici nu au ținut mult manifestațiile. Așa. Aseară i-au văzut lumea. Și sunt filmări din piață care circulă pe Facebook, în care um, oamenii spun, separați-vă de ei, dați-vă în spate, pentru că ăștia stau toți organizați, au un anumit tip de a scanda. Adică, în piața, știți prea bine, nu s-au scandat lozinci. Au fost multe, erau lozinci amuzante. Unele sunt atât de fani că nici nu pot fi. Uh, sunt fani într-un sens, cum să spun. Eu sunt de obscenitate fani amuzantă. Da. Nu pot fi difuzate uh -huh. cu niște rime care nu pot fi difuzate la radio, dar care te fac, să râzi, sunt ca bancurile porcoase. E? Deci sunt lozi porcoase. Ok, uh, ultra și fac altfel. Cântă altfel, scandează altfel, uh, se au mărit, altfel, au alt rime. ritm. Da. Da. Asta este. Acum trebuie văzut dacă aceștia ultrașii au fost uh, așa cum spun foarte mulți în piața publică și pe rețelele de socializare, dacă au fost într-adevăr plătiți, organizați, nu e un lucru rar ca președinții de cluburi să-și mai închirieze astfel de manifestații, astfel de grupuri. La, la lansarea candidatului PSD pentru prezidențiale, domnul Ponta, înțeleg că a fost închiriată galeria de la Clubul Dinamo. Clubul da. Dinamo fiind al domnului Negoiță, unul dintre frații Negoiță, care sunt foarte apropiați de PSD, în sensul că unul dintre frații negoiței primar PSD și alalt este fratele primarului. Da. E, bun, nu avem dovezi. Aș vrea să mai spun însă un singur lucru. Se știa cam de dimineață că o să vină galeriile toată lumea s-a așteptat da. ca ele să reacționeze pentru că trecuse timpul cumva. Da. De aceea și am toată lumea civilizată a făcut apel, fără violență. Am mm -hmm. spus și noi la radio: Dacă vedeți grupuri care sunt violente, dacă vedeți persoane care sunt violente, îndepărtați vă Nu agresați jandarmii. Nu provocați jandarmii. Nu uh, comiteți acte de distrugere. Dați-vă la o parte. Dar nu avea cine să, deci nu avea cine. Am fost acolo. Da. Să văd cine sunt oamenii care sunt care sunt în piață. nu avea cine da. să agreseze da. un jandarm. Bun. Adică nu te duci să agresezi un jandarm cu zâmbetul pe buza. Ok, bun... Știți ce? Până la urmă nu păcălesc pe nimeni. Adică astfel de manifestanți violenți care aparțin în unor grupuri compacte chiar nu păcălesc pe nimeni și nu mai pot intimida pe nimeni. Adică cred că societatea s-a maturizat suficient ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat acolo și sunt, oamenii nu se lasă intimidați. Veți vedea că în seara asta vor ieși foarte mulți în continuare în stradă și nu cred că vom mai avea aceste incidente. Dar trebuie spus și cu asta vreau să te las Luca, pentru că Luca i-a văzut pe ultrași când se pregăteau să vină. Vreau să spun că dacă era de notorietate oare de ce ministrul de interne doamna Dan, fosta secretară a domnului Dragnea a spus că nu știa nimic a ieșit aseară în timpul violențelor și a spus că ministerul n-a fost informat dar SRI-ul a dat aproape imediat un comunicat în care a spus, aproape că a spus adică a spus și numele celor cărora le-a trimis informări despre ce urma să se întâmple pentru că nici nu este vreo mare șmecherie să șt... era de notorietate, evident că SRI-ul are oameni infiltrați în astfel de grupări și Seriu a informat Ministerul de Interne. De ce Ministerul de Interne n-a reacționat altfel, nu știm. Poate că vor trebui date niște explicații, dar ca să încheie aici, nu păcăliți pe nimeni. Băi băieți, oricine ați fi voi. Nu mai exact știu la cât am ajuns noi seara pe la după 7 și jumătate, 8 pe la 8 jumătate, da. Pe acolo. Dar ideea e că seara n-avei nevoie să te informezi de pentru că seara în București au fost două meciuri Steaua Dinamo, ceea ce se întâmplă mai rar. Unul la handball, unul la basket. Da. Galeria Stelei nu mai merge la meciurile de fotbal de când e în conflict cu domnul Becali, merge la meciurile de basket regulat, da. Galeria Stelei. Eu nu spun acum că Galeria Stelei a fost a la proteste. Da. Dar tu ca autoritate știi că galeriile celor mai importante cluburi de sport din București se întâlnesc cu ocazia acestor meciuri de baschet și de handball. Poți să urmărești. În altă ordine de idei, aseară, mergând și eu la protest, am coborât de la metru la Ștevan cel Mare, fiindcă era blocată stația Victoriei, și am luat-o pe jos de la Ștevan cel Mare, spre Victoriei, în fața stadionului Dinamo, vis-a-vis, pe partea cu blocurile la parterul tuturor blocurilor, erau grupuri de suporteri cu fularele pe gură, da. cum stau ei și cu Cagule, care beau. Da, păi ce să faci? Și se pregăteau, se vedea că se adunau. Era da. gathering-ul, știi? Ideea Pentru... de a bea bine înainte, să te duci la un meeting, este ce țin suspect. De asemenea, se știe că de câte ori se întâmplă ceva unde este dispozitiv de jandarmi, deci nu e obișnuiți. Când vin da. jandar mulți, vin suporteri da. ai să ne batem De un pic, orice, că... de ziua copilului noastră, de revelion, personal. <laughs> da, că da, okay, eu personală. Lor, bine, asta e treaba lor, Cu asta da. se ocupă peste tot în nume, să mulțumim lui Dumnezeu că noi n-avem atât de mulți cum sunt în alte părți. dar Nu sunt, sunt risc să strice... Nu greșesc, sunt niște retardați care, asta e planul lor. Ne ducem să ne batem și dacă putem să stricăm ceva, încă o să dată. Să zicem nu? doar că nu au o altă ocupație. Acum, încă o dată, trebuie văzut dacă, într-adevăr, au fost organizați de domnul ăla Bucurică sau cum n cheamă. ba îl cheamă, nu știu. ca să vină acolo cu intenția de a strica mitingul. Pentru că, sigur, e posibil și așa ceva, e posibil și așa ceva. Jandarmii au avut, n-au fost violențe nicăieri în țară, au fost mitinguri încă o dată foarte mari. Peste tot, n-au fost violențe nicăieri în țară și nici în București n-au fost violențe zile în șir până aseară când acest grup de retardați și deranjați mental s-au gândit să la, protesteze. La un moment dat s-au auzit la, așa niște... La Cluj... Uh, culmea, deci la Cluj, jandarmii au cântat împreună cu manifestanții deșteaptă de române. Se asta da, În București, asta e, s-a cântat câini până la moarte, cred mai degrabă. Da, Dar am senzația păcate. că aseară s-ar putea să se confirme că într-adevăr câinii au luat niște bani ca să participe la proteste. Și ce mi se pare interesant, că ieri pe tot parcursul zilei n-am avut nicio reacție din partea oficialilor. Celor care a, da. conduc uh, țara, nici mesajul domnului Grindeanu? Nici, nici Liviu Dragnea, nici da. primul ministru Grindeanu n n-a da. avut niciunul, nicio reacție, dar primul mesaj în toată perioada sa, după ce s-au lansat ordonanțele, în miez de noapte practic, da. primul, prima reacție vine după apariția ultrașilor. Da, prim-ministrul care este dispărut și refuză să explice, a refuzat practic să explice de ce și cum a provocat uh, aceste protesturi aș, prin adoptarea pe șesta Ordonanței de Urgență, deși promisese inițial, v amintiți după ce a fost da. președintele Iohannis la ședința de guvern, promisese că nu va face așa ceva. Bun, domnul Grindeanu, în sfârșit, a publicat o reacție pe Facebook, citez, din nefericire, un protest pașnic s-a transformat în această seară într-unul violent. Nu, nu este adevărat nu un protest pașnic s-a transformat într-unul violent, ci a fost un protest pașnic care s-a terminat, oamenii au plecat acasă, în momentul în care un grup de cretini s-au luat la bătaie cu jandarmii, ăștia nefăcând parte din manifestație, ne participăm până acum, aseară fiind prima dată când au venit, așa cum se aștepta toată lumea, așa cum se ria informat și așa cum să vedem dacă într-adevăr au fost plătiți pentru asta sau nu. Deci domnul Grindeanu este cel puțin în eroare ca să nu spunem că minte, Situația a degenerat, mai spune dânsul, vorbind despre doi jandarmi și trei protestatari răniți care se află la spital pentru îngrijiri medicale. Fac un apel la calm și la o informare corectă a românilor care sunt îngrijorați de situația de astăzi. Manipularea atinge cote alarmante. Și noi facem un apel, domnule Grindeanu, la informarea corectă a populației, mai ales din partea Guvernului României și mai ales din partea dumneavoastră și a Ministrului Justiției, domnul Ciordache, ăsta, domnul Iordache. Pentru că dumneavoastră, în primul rând, aveați datoria față de, acest, față de această națiune să explicați ce intenții aveți cu această ordonanță de urgență. N-ați făcut-o. Faptul că n-ați comunicat, n-ați explicat și ați încercat să mințiți în permanență poporul, ceea ce faceți și acum, provoacă aceste manifestații de protest. Și ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, domnule Grindeanu, dacă mai aveți vreo urmă de onorabilitate, este să abrogați acel act care este respins de întreaga lumea justiției și de toată societatea. Și care provoacă ostracizarea României pe plan internațional. Da, nu puteți fi atât de inconștient, domnule Grindeanu, decât dacă sunteți strădător de țară. Iar în privința manifestanților, eu aș spune... Domnul Zaf, vreți să mai spun ceva? Nu, vreau să spun că avut nu că avut nimeni... pe cineva care le mulțumește. Asta zic, n-a avut cine să le mulțumească seara. Da, ultrașii participanților. Dar nu să știți că. Bun, noi suntem aici, noi facem o excepție, nu suntem decât noi și majoritatea populației, dar există oameni care ar vrea să le mulțumească ultrașilor pentru ce au făcut aseară, pentru că s-au luat la bătaie cu jandarmii și au încercat să-și facă propria lor ordine și ne-a trimis. Cineva ne-a trimis un mesaj de mulțumire pentru uh, ultrași. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Aici sunt reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Transporturilor, în mod organizat, eșalonat, să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre uh, locurile uh, dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi. Să voresc dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Pârtie! De pe pârtie În direct la radio La Europa FM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 Primești mai mult decât plătești. Pe 1 și 2 februarie ai bere Pet Belgâmbir, 2,2 litri 5 plus 1 gratuit, la 5,46 lei bucata, preț reșit din pachet. În plus ai zahăr coronita, 1 kg la 2,95 lei, și cotlete de porc dezosat la 14,99 lei kg. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 Gustul copilăriei nu s-a schimbat atât de mult Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă griși cu lapte sau gogoșele cu iaurt Așa că fără o surpriză delicioasă și pregătește-le desertul preferat Pentru familii puternice și amintiri gustoase La Lidl ai iaurt natur în stil grecesc, 10% grăsime, 1 kg la 4,99 lei Și lapte proaspăt, 100% românesc, 3,5% grăsime, 1,5 litri la 3,29 lei Lidl, meriți să fii surprins! Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Mașină de găurici înșurubat cu acumulator 12V și mandrină rapidă la doar 79,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro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 Ioana Brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. Bine v am găsit la știri plouă. astăzi în Crișana și Maramureș ploi slabe vor fi și în Transilvania și în nordul Moldovei, unde se va depune polei, precum și în Banat. Precipitații moderat cantitative vor fi și în zona Carpaților orientale, unde vor predomina ninsorile, dar și în Munții Apuseni, unde vor fi mai ales ploi și lapoviță. În restul teritoriului, în orările vor fi temporare, iar în zonele joase, mai ales dimineața, local va fi ceață asociată cu depunerea de chiciură și burniță. Temperaturile maxime vor vor fi cuprinse astăzi între minus 3, minus 2 grade în sudul extrem al Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde sunt zone cu ceață, și 12-13 grade în dalorile din Banat și Muntenia. Vreme încă rece, în special în orele dimineții în capitală, când sunt condiții de ceață, maxima se va situa în jurul valorii de 2 grade. Proteste de amploare aseară în toată țara, 300 de mii de oameni au ieșit în stradă în cele mai multe orașe pentru a cere abrogarea modificărilor la codul penal. În București, 120 de, mii de oameni au scandat în fața guvernului. Spre final, manifestarea pașnică din capital a fost deturnată de câteva zeci de huligani care s-au încăierat cu jandarmii. Ciprian Ioana. Protestul din Piața Victoriei din București a început încă de la ora 9 dimineața, când grupuri de oameni s-au adunat în fața guvernului. În jurul prânzului se aflau în stradă peste 1500 de persoane. Odată ce bucureștenii au ieșit de la serviciu, Piața Victoriei a devenit neîncăpătoare. 120.000 de oameni au cerut la unison abrogarea modificărilor aduse codului penal. Spre final însă, protestul pașnic a fost deturnat. Câteva zeci de huligani s-au încăierat cu jandarmii. Manifestanții pașnici au plecat din Piața Victoriei și au criticat atitudinea. Huliganilor. Armii au intervenit cu gaze lacrimogene după ce protestatarii violenți, posibil membri ai galeriilor de fotbal, au aruncat cu cărămizi și au incendiat panouri publicitare. Cel puțin șapte persoane au fost rănite, între care patru jandarmi și trei civili. Niciuna nu se află însă în stare gravă. În urma incidentelor din Piața Victoriei au fost reținute 20 de persoane. Premierul Sorin Grindeanu a comentat pe Facebook. El a spus că, din păcate, un protest pașnic s-a transformat într-unul violent din cauza unor grupări și a adăugat că, citez, Manipularea atinge cote alarmante. Premierul a mulțumit jandarmeriei pentru felul în care a intervenit în capitală. Să mai spunem că alte 200.000 de persoane au ieșit în stradă în orașe precum Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Cluj, Craiova și Pitești. Serviciul român de informație a precizat că a transmis instituțiilor abilitate în menținerea ordinii publice datele cu privire la intențiile de deturnare a protestului din capitală. SRI a precizat, de asemenea, că este abilitat să obțină date pentru prevenirea și contracararea activităților extremiste, nu și în ceea ce privește manifestările grupurilor de ultraș, dar dacă totuși află astfel de informații, ele sunt transmise mai departe. Răspunsul SRI vine după ce ministrul afacerilor interne Carmen Dan declarase într-o intervenție la un post de televiziune că nu a primit informări de. La la servicii că la protestul pașnic de-aseară vor exista provocări. Serviciul Român de Informații spune însă că l-a informat imediat pe secretarul de stat responsabil pe zona de ordine publică. Liderii PSD se reunesc astăzi într-o ședință a Comitetului Executiv Național pentru a discuta despre deciziile guvernului pe justiție și despre proteste. Socialdemocrații urmează să stabilească în cadrul ședinței poziția partidului față de măsurile guvernului PSD alde. Aurelia Christie a fost ministru al dialogului social în cabinetul Ponta, demisionat din PSD, Inițiatoarea legii antifumate, a spus că nu poate gira citez, grupul infracțional din fruntea partidului și din păcatea țării. Într-un interviu acordat Europa FM, Aurelia Cristea a spus că până și unii miniștrii din cabinetul Grindanu ar fi citez stupefiați de ce întâmplate. N-am să vă dau eu nume, contactați, vorbiți cu ei, dar sunt uh, miniștri care sunt extrem de confuzi la momentul acesta pentru că nu le vine să creadă că în spatele unor măsuri economice pe care ar putea să le incrementeze foarte bine,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 fiecare dintre cei cu care am vorbit și nu am să pot să vă dau aceste nume. Dar despre câte persoane ar fi vorba? Acum n am vorbit cu tot cabinetul ca să pot să spun despre câte persoane este vorba. Am spus că sunt miniștri care sunt extrem de confuzi și care sunt dezamăgiți de modul în care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 Legalizează hoția sau doar pur și simplu să confiște România în folos totul. Și informația de ultimă oră: Florin Jianu, ministrul pentru mediul de afaceri, și-a anunțat în urmă cu puțin timp demisia, a scris pe Facebook. Am pregătit acest mesaj încă din seara celebrei ședințe de guvern. Am amânat însă decizia sperând că gândul bun sau măcar presiunea străzii îi vor determina pe cei care au greșit conceptual, dar și pe cei care au acționat, să aibă onoarea de a-și repara eroarea și să ne continuăm liniștiți activitatea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util. Așadar, Florin Gianu, ministrul pentru mediul de afaceri, și-a dat demisia din guvernul Grindeanu în urmă cu puțin timp. Statul de drept în România va fi temă de discuție astăzi în Parlamentul European. Ședința organizată la Bruxelles încep în această dimineață la 10, Comisia Europeană a transmis un avertisment dur guvernului de la București după adoptarea marți-noapte a ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Și șase state partenere ale României au transmis mesaje de avertisment. Ambasadele Belgiei, Canadei, Franței, Germaniei, Olandei și Statelor Unite consideră că sunt subminate progresele înregistrate în ultimii 10 ani de România în privința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 Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat prima manșa a semifinalei Cupei Spaniei cu Atletico Madrid 2 la 1 în deplasare. Suarez a deschis scorul încă din minutul 7, iar Messi a făcut 2 la 0. Griezman a marcat pentru Atletico în repriza secundă. ii retur Meciul return se va juca săptămâna viitoare pe Camp Nou. Manchester United nu a reușit să profite de faptul că niciuna dintre primele patru clasate din Premier League nu a câștigat în etapa a 23-a. Echipa lui Jose Mourinho a remizat pe teren propriu 0 la 0 cu Codașa Hal City. În schimb, Manchester City a impus cu 4-0 la în deplasare la Ham United și rămâne pe 5, dar s-a apropiat la doar un punct de locul al doilea. Amintim, Chelsea a remizat în derbiul acestei runde 1-1 la -1 cu Liverpool și păstrează 9 puncte avans în fruntea clasamentului. Luca Pastia, mulțumim 8 și 7 minute. Ediție specială de deșteptarea ni se alătură din acest moment Moise Guran. Pe aceeași frecvență cu tine Ce ne facem cu părinții? Au dat afară din biserică toți sfinții Nici Dumnezeu nu mai e așa de sus Crucea lor înseamnă doar semnul plus Ce ne facem cu armata? Plângem mama, plâng copil, pleacă tata În loc, de liniște, așteptăm război Dar cine ne mai apără din tot? Ce ne facem cu puterea Celor care nu desim durerea să ia de pe lumea noastră Speranța este ultima fereastră Ce ne facem cu ai noștri Noi toți care așteptăm ca proștii Să avem politice-ngustii Nu animale îmbrăcate în civil și noi Și acum că ne-am întrebat ce rămâne de făcut Că jumate din țară e vântută, se par pe resurse De la Dunăre la Prut, mi și frică să ascult Dacă aș vorbi cu strămoșii, mi-e și rușine să le spun Cine sunt cei ce ne vân, cei ce ne min, cei ce nu ne simt Lasă-mă să-mi spun ne-am gând Și dacă o facem toți, poate într-un final o să aflăm clar ce de făcut Îmi în dragostea ta impenetrabilă Ca să le pot oferi un soldat adevărat în lupța asta memorabilă oh, oh, oh, oh. Niciodată, niciodată Oh, oh, oh, oh și Oh, Noi nu ne dămătă Să gădă că Oh, Ne vină când dată Noi nu ne dămătă Niciodată, niciodată Că o dată mă n i c a mă r e Ce ne facem cu adevărul? o se ascunde viitorul stăm aici până nu ne mai mințiți, voi ce vă faceți când ne facem auziți? Ne facem auziți, Vang și ai noștri, Piesa asta a fost lansată cu vreo doi ani. Și ai noștri sunt Roman de la Zdob și Zdub, Ailina, Alina Eremia, Nicol Sheri, Gabriel Cotabiță, Loredana Miță de la Bere Gratis și Șișu. Ultima informație, ministru pentru... Mediul de afaceri și-a dat demisia. E vorba de Florin Gianu. Da, vreau să citesc eu câteva din câte ceva din ce a spus. Că la știri nu s-a dat uh -huh. tot mesajul pe îndelete. Deci Florin Gianu spune așa am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare. Și nu în principal pentru probitatea mea profesională pentru că aici am conștiința curată ci pentru copilul meu. Pentru cum o să mă uit în ochii lui și ce anume o să-i spun peste ani. O să-i spun că tata a fost un laș și a girat acțiuni pe care nu le împărtășește sau a ales să iasă cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui? Cei care mă cunosc știu că nu pot accepta impostura sau minciuna. Mă gândesc la viitorul țării mele, zice acest ministru din guvernul Grindeanu care, iată, demisionează, la viitorul țării mele, zic ce al țării noastre, a tuturor, viitor pe care trebuie să l scriem cu onoare și cinste, nu cu impostură și minciună. România nu merită ce i se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum. Da. Și mai spune așa, mă opresc aici din activitatea guvernamentală, pentru că așa îmi dictează conștiința, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume, după care domnul ministru demisionar,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 Este mesajul uh, unui ministru din cabinetul uh, Grindanu care iată demisionează, ieri s-au mai produs așa niște demisii pe aici pe acolo, însă nimic semnificativ din PSD, trebuie să precizăm că nici domnul Gianu nu este membru al PSD, este uh, un ministru fără apartenență politică. Dar care a mai făcut parte dintr-un guvern PSD, din guvernul Ponta. Bună da. dimineața! Bună dimineața, Moise Guran! Suntem live este pe Facebook. Da, Moise e da. cu noi. Bună dimineața, Moise. Însă, astăzi, voiam să spun, este o întâlnire a liderilor PSD care vin la București să se întâlnească, presupunem, cu domnul Dragnea, care este dispărut, e dat dispărut de două zile. Îmi dau seama acum că am ajuns să vorbim ca despre, uh, despre o dictatură în care um, lumea se orientează în funcție de aparițiile liderului maxim să vedem, domne, n am mai apărut ce se întâmplă, e o de palat, nu e, ce pregătește? Așa se judeca politica în vechile state comuniste. Când lipsea liderul mai mult începeau să se nască întrebări. Vreau să exprim și eu Cum o Cum am ajuns în situația asta după 27 de ani din nou. Deci, aș vrea să se știe așa, că aeroportul de la Boteni pe care a aterizat Ceaușescu după ce a fugit de PCC-ul, nu mai era aeroport acolo. Deci, dacă cineva are un astfel de plan, să știe că acolo e centrul de testare Renault în momentul de deci, față. Deci, nu mai merge. Nu mai da. merge așa. Suntem, deci, aici suntem cu țara noastră, aici suntem cu România, suntem cu un guvern și cu un partid de guvernământ care uh, iau decizii în interesul corupților, în primul rând al uh, șefului acestui partid PSD. Eu cred că psd este într-o situație foarte proastă în momentul ăsta, pentru că e, de fapt e pe marginea prăpastiei. Riscă să facă zob, să nu mai creadă chiar nimeni în el, pentru că nu se poate stăpui împotriva oamenilor în felul ăsta sau să renască din, din această criză morală teribilă în care nu cred că poți să fiu un cetățean onest al României și să susții uh, politica pe care PSD o duce de ceva vreme. Poți te contrazic? Da, te rog. Te al, rog frumos, alt și alt mă -a și eu. Acum 2 <laughs> ani când când da. și l-au ales pe Dragnea ăsta, care se îndrepta în mod evident pentru orice cetățean decent din această țară către niște condamnări penale eu am scris un articol și am vorbit și la pastila Bizidei despre faptul că PSD-ul ticăie sinucigaș eu mă înșelam atunci, la fel cum și tu te înșele acum, da. dar vestea bună e că în curând se vor fi înșelat exact ăștia de la PSD da uh, deci, nu ai dreptate? Oare, îți dau în, în, prezentul, în prezentul simplu îți dau dreptate, în prezentul continuu înșeli, cum am înșel, și eu. E, e da. complicat cu noi oltenii cu timpurile astea, deși atent. Ei da. sunt autiști. Ei zic în momentul de față, zic, bă, noi nu avem treabă cu ăștia, noi avem electoratul nostru, acela este un electorat captiv, poate să iasă în stradă, genul de discurs Mircea Badea. Ies 300 de mii, scoatem și noi oricând 500 de mii, avem niște milioane de oameni, minstori, chestii de astea. Ceea ce scapă ei din vedere, și cred că și tu acum, este că electoratul lor nu setează trenduri în societatea noastră. Nu, sunt oameni care e, se niciodată. iau după alți oameni, nu sunt Așa oameni e. care dau direcții. Chiar Așa dacă e. indică majoritate, major, o majoritate la vot... Și încă, încă... ceva, n-au făcut niciodată manifestații spontane. Niciodată. Manifestațiile PSD, FSN, orice, n-au fost da. niciodată spontane. Nici da. în anii 90 nu erau da, Nici minăriadele. Au fost cu... Da. Cu trenuri și cu așa, în fine. Dar ceea ce încerc să spun este că acest uh, electorat este influențabil. El se duce după un astfel de val. El este luat, este agățat într-un val din ăsta uriaș, cum e uh, cel pe care îl vedem pe străzile marilor orașe din România. Da. Bucureștiu ca Bucureștiu, Clujul ca și Clujul, uh, Timișoara. Lasă asta, frate, dar așa cum vorbeam ieri, manifestație la Brăila. Da. este incredibil. Manifestație la Alexandria. Băi, la Severin, tu înțelegi. Da. Deci, pe pe Facebook, nu venea să cred live de la manifestație. La, la Severin, lumea n-a ieșit în 27 de ani decât de două ori. Pe 22 decembrie și acum două luni. După o lună în care n-a fost deloc durer în oraș, o lună și jumătate de când veni se figur, deloc. L -a, că... l -a trebuit o lună în da, frate. Mm -hmm. Da, oamenii sunt liniștiți, orașul este mic, nu sunt slujbe, sunt, e un oraș de bugetari și de pensionari, inclusiv părinții mei sunt pensionari. Ei nu, nu sunt genul acesta de oameni care să zică, bă, noi schimbăm țara. Nu e asta țara în care. Ei, la Severin aseară a fost manifestație. A crescut pipota în mine când am văzut pe Facebook transmisie de la Severin, da. <laughs> din fața Consiliului Județean. E situație foarte dificilă, este aproape, e năucitor, e de neînțeles, halucinant, faptul că PSD a dus România în această situație. Suntem într-o fundătură în momentul ăsta. Sunt sute de mii de oameni în stradă, justiția este totalmente împotriva acestor modificări, bunul simț împotriva acestor schimbări, nu poți să fii de acord să se elibereze corupții. Guvernul refuză încă pățânare că... să retragă ordonanțele astea deocamdată. În ciuda, au început să vină, din păcate, reacții internaționale. Comisia Europeană a criticat dur guvernul ieri șase țări occidentale partenere ale României, țări membre. Nu orice țări. Da, nu orice Franța, țări. Germania, Statele Unite, printre ele. Canada și Olanda. Statele Unite, Franța, Germania, Canada și Olanda. Au criticat și Belgia. Sunt, au trimis o scrisoare... Ce să spun, o scrisoare de protest. În momentul în care în limbajul diplomatic, când ajungi la profunda îngrijorare cu privire la acțiunile guvernului României, și astea fiind țări partenere, înseamnă da. că este foarte, foarte grav. Foarte grav. Da. Nu se însemne că se opresc. Domnul Grindeanu a postat azi noapte un mesaj, l-am citit mai devreme, Stai, nu în să care să spune nu. Nu se opresc în sensul că să se dea înapoi, să se retragă, ah, okay. nu să demisioneze, să retragă ordonanțele și să renunțe la această agresiune asupra statului de drept. Nu sunt însemne că vor se oprească. O să explic imediat ce. Uh, mă refer, vreau să mă refer un pic la mesajul de aseară al domnului Grindeanu care acuză manipularea din aceste zile, în condițiile în care guvernul nu a răspuns unor întrebări simple cu privire la intențiile pe care le-a avut când a adoptat aceste ordonanțe. Altă întrebare, altă întrebare, altă întrebare. E deja în folclor povestea asta. Cum poți să acuzi lipsa de informare și manipulare în condițiile în care tu ești primul care minte? Altă întrebare. Altă întrebare, altă întrebare. În al doilea rând a apărut în spațiul public informația care, din păcate, are o anumită credibilitate, inclusiv din zonele vizate, vă spun, o informație difuzată astăzi de euroactiv.ro care spune așa Guvernul pregătește contopirea DNA și DICOT într-o singură instituție. Guvernul Grindeanu e pregătit să dea azi sau joi sau vineri o ordonanță de urgență, prin care DNA și DICOT vor fi desfințate și contopite într-o singură instituție, care ar trebui să aibă prerogative în materie de anticorupție, bla bla. Deci va fi așa un limbaj, dacă se va întâmpla, un Stai. limbaj SUFOS care va împacheta de fapt măsura um, principală, și anume desfințarea DNA și uh, scoaterea Laureti Codruța a și din lupta anticorupției. Mai știi, ieri, când vorbim despre ordonanțele de urgență, ce n-ai voie să faci cu ele, da. des, uh, modificarea uh, modului de funcționare a unor instituții fundamentale. Da. Deci... Nu este confirmată această informație. Are o anumită credibilitate, spuneam că are o anumită credibilitate, inclusiv în zonele care sunt vizate, sunt oameni în zonele astea de nad cu care am vorbit, și care se știu că se pregătește ceva. Da. Și sunt atenți... La ce s-ar putea pregăti? Cred că asta. Adică. Este. E un guvern de piromani, dacă face asta. Este chiar un guvern de piromani. Nu poți. Înseamnă că dai foc țării. Adică pe acest fond de nemulțumire socială, de conflict instituțional major, de nerespectarea legii, a bunului simț, a normelor morale, când cu sute de mii de oameni în stradă. Să escaladezi conflictul înseamnă că ești piroman și, de fapt, vrei să dai foc țării. Nu există alte explicații. Ba, există. Departe de a fi, piromanii au o boală, nu se pot abține să nu dea foc. Aici lucrurile par mult mai organizate, mai planificate, mai premeditate, aș zice. Mie mi se pare, și mi-a fost evident asta seară, adică, Acolo, în piața Victoriei, era o presiune insuportabilă. O presiune la care nu rezistă nimeni și nimic. Mie, aseară, mi-a fost evident că ne îndreptăm către demisia guvernului. ABEA aceea este fundătura Vlad. Deocamdată nu suntem într-o fundătură, sunt niște mecanisme democratice de apărare, cum spuneam și ieri, care au sărit și care în momentul ăsta, de, de la președintele Iohani și până la presiunea străzii. Asta este democrația. Democrația românească evoluează în ritm rapid în aceste zile, dar în același timp însă îți spun că abia demisia guvernului este capcana. Am vorbit și ieri despre chestiunea asta, dar seara am simțit că ne ducem către asta. Sunt lucruri diferite. Eu nu, am, eu nu despre demisia am vorbit aici ci despre escaladarea conflictului ajung și acolo deci, și demisia e tot o formă de escaladare a conflictului deci spre deosebire, de, un paradoxal, spre deosebire de o lege penală mai favorabilă care odată intrată în vigoare produce un anume tip de efecte da, comasarea a două instituții ca să pot să o concediez pe și sub pretextul că e un nou parchet și că trebuie da, poate fi reversibilă. E reversibilă da, okay. Bun, dar tocmai asta spun Și nu numai asta Da, dar ar fi o provocare formidabilă în momentul Sunt e o provo provocare care în momentul de față Justifică chiar și demisia Lujianu da. Băi, dar ce a acolo? Iartă-mă că... Adică e... ce a căutat? Stai să spună, ăsta e de la Consiliul Național al Întreprinderilor Unii și Mijlocii. El e un tehnocrat. Cum ce a căutat? Ce a căutat să facă parte într-un guvern Auzi, care din... nu anunțase niciun fel că vrea să uh, agreseze în felul ăsta? Petreanu, hai să drept. nu fim ipocriți. Nu. Și știa cu ce? cine s-a... Adică ce el nu știa, că dragne e la al doilea dosar, toată lumea știa ce urmează. Dar da, de nimeni, nu și -a imaginat, asta. nimeni nu și-a imaginat... Nimeni nu și-a imaginat magnitudinea acestei lovituri. prietene Câți da. foști condamnați sau care îi spășesc pedeapsa? Cu câți te înhăitești tu ca om decent pe treabă? Bun, și eu m-am așteptat să fie probleme. Păi... Stai puțin. Și eu m am așteptat, dar nu m-am așteptat să aibă această magnitudine și acest tupeu. Asta este o brăznicie infracțională. Știți, Aș... Cum, Aș... E... Aș... Știți cum e, fraților, când îți bagă la mâna în buzunar, în tramvai și îl prinzi și sare el la tine. Asta da. face acum guvernul. Așa este, dar încerc să-ți atrag atenția că pe genul ăsta de furie Mizează ca să demisioneze și să blocheze ceea ce deja s-a făcut. Domnul Gianu, stați, dracule, acolo, iertați-mă. Mai explic o dată dacă, ce se întâmplă dacă deci demisionează guvernul. Deci, domnul Gianu, dacă v-ați înhăitat cu niște golani despre care toată țara știa că sunt condamnați și că urmează să arunce țara în aer, toți orice om de cent. Hai să nu ne ascundem acum după tufiși, vai ce bun sunt eu, am vrut și eu să fac ceva pentru mediul de afaceri, că n-am reușit în guvernul Ponta. Nu! Nu așa. Stați acolo, domnul Jianu, duceți-vă crucea cu domnul Grindeanu până dați înapoi ordonanțele. Pentru că odată acum există o mare presiune și e ușor să demisioneze guvernul. Către asta se îndreaptă. Și ultra și în stradă, tot la asta duc, de fapt. Tot ceea ce se întâmplă în aceste zile, deci ei preiau, practic, forța străzii, o împing mai departe ca să o devieze de pe cursul normal. Ce au făcut ei în momentul ăsta nu poate fi întors decât în două feluri cert. Primul să retragă ordonanțele, să le anuleze. Bine, de asta e bine să nu demisioneze. Până nu Până... un astfel de guvern nu mai poate continua. Hai să fim sinceri și serioși. Există o fractură majoră în societatea noastră și dacă ei își imaginează că dacă vin mâine și zic băi, noi o să vă scădem TVA-ul de la 1 anuarie 2018, cum am spus, nu-i mai crede nici dracu. Și au pierdut orice soi de credibilitate. Sunt niște hoți care, singurul în bieze noapte, lucru, au pus foc, cum zice Petreanu. Singurul lucru onorabil pe care poate să-l facă domnul prim-ministru acum este așa, să iasă în fața națiunii și să spună am semnat retragere, abrogarea ordonanței de urgență date în noaptea de cutare spre cutare, în momentul apariției monitor oficial, mă deplasez la Palatul Cotrocin și depun mandatul. Exact. Ăsta este lucru onorabil pe care mai poate să-l facă pentru această țară, ca să salveze această țară de întoarcerea în timp. Da, și fără vrăjeli de genul nu pot fi abrogate lucruri care n-au intrat în vigoare, avem practică constituțională, nu mai suntem chiar așa o democrație în fașă. Avem, am trecut prin astfel de situații, știm cum să rezolvăm din punct de vedere legal, astfel de situații, deoarece aceste capcane pe care ei le tot întind put, pur și simplu, put de la distanță. Mie mi-este evident acum că i urmează să demisioneze ca să blocheze această situație încă 10 zile. Nu se poate face un nou guvern în 10 zile, iar un guvern interimar nu poate da ordonanțe de urgență. Deci nu poate nici anula ordonanțe de urgență. Da. Asta este capcana. Faptul că Grindeanu lipsește, Dragnea lipsește, toate astea măresc presiunea. de v-am spus la Pastila Bizidei. Sunt supape sociale, da? demisia unuia, altuia, demisia guvernului, astea sunt supape mai mari sau mai mici, pe care le desfac ca să îi din această presiune creată de stradă în momentul de față. Numai că oamenii nu sunt proști, au înțeles acest plan. Cei care ies în stradă în momentul de față nu sunt niște oi. Sunt niște oameni de un anume nivel și, în primul rând, nivelul lor civic indică da, în rând, sunt un nivel intelectual. Da. da, sunt informați, știu, nu trăiesc într-o realitate paralelă, înțeleg ce se întâmplă și înțeleg care sunt riscurile. Deci, o sinucidere acum a guvernului Grindeanu, înainte de a retrage ordonanțele, ar fi cel mai mare gest de lașitate pe care un om îl poate face. Știi îl... ce ar fi? Demisia asta ar fi un atentat sinucigaș în piață. S-ar detona în piața publică? Da. Da? Da. Împotriva democrației din țara asta. Asta ar fi. Deci am avea un primul guvern atetator, sinucigaș, împotriva statului de drept din România. Eu cred că a fost gândit să fac asta. Acum lucrurile devin evidente. Domnul Dragnea, Marele popușar evident pentru toată lumea, cred că l-a conceput pe acest domn Grindeanu. Personalitatea lui indică asta, deși încă e foarte puțin cunoscut opinii publice. Dar așa, așa pare, Asta e profilul lui, este un tip cu fular în loc de coloană vertebrală, cum se spune. Deci omul ăla nu cred că e capabil să ia vreo decizie pentru da. el măcar. Uite, de e, ce ne mirăm? Adică și ce l-a avut pe a, da, A, în sensul ăsta, da, da. oricum. Adică întotdeauna se găsesc cu de topor, nu? Nu știu dacă e chiar așa. L-aș invita pe domnul Grindeanu când citește demisia domnului Florin Gianu. Să se oprească ea acolo o frază, cu, să mă uit în ochii copiilor mei. Exact. Băi, e, e cel mai nasol lucru pentru un părinte. Să nu te poți uita în ochii copilului tău. Să-i fie, să fie rușine, băi, la școală, când grindea în doi copii. Băi, copiii ăia trăiesc în această societate, se duc la școală, copiii zrei vorbesc, băi, uite, bă, ce a făcut tactul. Mă înțelegeți? Eu, eu, e nasol, trebuie să pleci din țară, mă după o chestiune din asta. Să te duci într-un loc în care nu te cunoaște nimeni. Nu poți să faci așa ceva ca persoană dusă la biserică, nu ca un cunoscător de legi, ca persoană care are un... o minimă, minimă moral. Da. Deci... În fine, cam, okay. cam asta este situația. Acum, marea întrebare, și asta o să dezbatem și noi la România. Mai stai pe Și la azi la România în direct? Mai vorbim, domnule. Mă descurc și fără dumneavoastră, să-l rog, Gloria. Păi asta zic. Ce rost are? Dezbaterea a, a, a, de acum a, a, a este o supapă, dacă mai e și mine pe stradă. Stau la România în direct și trebuie să-ți dea ăștia vreo veste aici, lasă. <laughs> O, e în regulă, domnul da, da, Petreanu nu da, da, se apropie da. de 50 de ani, strică media de vârstă de la România okay. în direct, nu vrem asta. Înțelept, băi. Deci, deci, marea dezbatere în momentul de față, uite, eu, eu aseara am plecat din piață, înainte să izbunească lucrurile, știam tot ceea ce se va întâmpla și ceea ce urmează, dar n-aveam semnală în piață. Uh -huh. Am plecat ca să pot să avertizez că nemergând nu puteam să postez pe Facebook. Băi, vedeți că nu e în reglă. Știai, intensul Era că anticipai una. Era pe Facebook, de, de la prânz, frățioare. Toată lumea știa ce, că vin galeriile și cor să facă asta. Erau tot ăia cu care m-a încertat al Sigur. Sigur. Moise, aș vrea să înțelegeți că el a vrut să salveze demonstranții din piață care nu aveau semnal, de, pentru care el a plecat din piață ca să dea mesaje, pentru cei din piață care nu aveau semnal. le ajungeau la un moment dat, dar, e, dar la măcar a încercat. Nu, internetul, internetul mergea, dar mergea cu întreruperi. Vă o spun... odată la 2-3 minute, intra ceva, dar da. pentru mine nu era ceea ce trebuie. Mai să fac, imediată. Da, Pentru o mică rubrică Gadget News în acest moment, vă recomand tuturor să vă instalați aplicația FireChat, care este, a fost inventat acum câțiva ani în urma unor mari manifestații în alte țări și care asta face, creează un soi de rețea între manifestanți și, deci, descarcați-vă aplicația FireChat dacă aveți smartphone, fie Android, fie eu iPhone, sunt... e o aplicație premiată și rezolvă aceste probleme. Eu nu cred în ea, dar o să o testez. Domnul Moise, dumneavoastră, nu credeați în, în telefonul cu touchscreen până în urmă cu un an când aveați telefon cu touchscreen și acum nu vă mai despărțiți nu, de ea. Nu, mie 1 plus 1 îmi dau 2, aseară a fost atât de multă lume încât, băi, eu mă laudam cu furnizorul meu de telefonie nu, nu, nu poate să reziste dar, nu, la 100 deci tută... exact, Da, ce a fost aseară nu mai rezistau celulele, dar erau nu. prea mult pe și atunci ne venea rând. Tu îmi zici că dacă are unul se împarte la toți. O să testăm domnul Petream. Asta zic Doar atât vă rog. Știți cum e? Nu-i nevoie să cumpărați. Doar încercați. Da, așa facem. Dacă nu sunteți mulțumit tot dați înapoi. Știți? Bun, deci ideea a fost în felul următor. A venit prima dată jandarmeria, a intrat pe toate canalele TV și pe Facebook. Vă rugăm, share în îndepărtați-vă de cei care fac ceea ce fac. Iar eu asta am făcut, am șeruit. Prima, prima, primul pas, jandarmeria uh, avertizează: da. Deportați-vă de ea. După care lucrurile au devenit evidente, și atunci este important să poți să le spui oameni sau să transmiți mai departe, bă, hai să plecăm acasă. Hai să părăsim piața pentru că jandarmii să-i poată aresta. Da. Jandarmii și... nu puteau interveni din cauza asta, pentru că erau oameni acolo. Unii încă mai erau de curiozitate, alții... Uite, fin... hai să facem așa, probabil că o să... Eu am primit un filmuleț în dimineața asta, înainte să vin la radio, cu cine... O demonstrantă care are... Dumnezeu are un curaj formidabil intră în grupul de ultrași cu camera pornită, îi filmează special ca să poată fi identificați după aceea, nu putem să difuzăm ca atare imaginile pentru că sunt cu foarte multe înjurături, da? poate că trebuie editată un pic, o să vedem, că m-am gândit să o plăiem pe post, dar ultrașii ăia asta da. fac înjură rău de tot, se iau de ea, iar ea răspunde prin a se duce înspre manifestanții oneși și a le spune îndepărtați-vă de ei acum, dați-vă în dreapta, îndepărtați-vă de ei, sunt violenți. Și ei o apostrofează ultra și Da. De ce mă filmez cu înjurători și nu știu ce? N -n -n -n -n nu mai numai de, pentru că sunt adică... violenți. Apelul în a fost așa. Dați-vă la o parte ca să putem să-i arestăm, să da. scoatem de acolo. Da, da. Asta a fost... Dar este clasic. La o manifestație care degenerează și devine violentă, te îndepărtezi de cei violenți. Și da. mecheria e că ea violenți și ultrași ăștia știu treaba asta... Încearcă în permanență să stea în zona în care sunt protestatari. Da. Ei atacau Întotdeauna... jandarmii și după aia fugeau în... Da, da, da, da. da. Deci de, a, de aceea ceea ce s-a întâmplat după aia a fost așa, jandarmii întâi au separat mulțimea din piață așa. de și abia după aia eu mă așteptam să-i impresoare obișnui cu tehnicile din anii 90, dar nu s-a întâmplat asta, ci niște jandarmi în civil... Ne-am trezit toată, cu, îi puse să toți la pământ, i-au luat și l-au băgat în dubă. I-au arestat dintre ei, practic fără să... A fost foarte frumos, dar a durat ceva mai mult, așa din păcate, e. pentru că jandarmii au trebuit întâi să separe mulțimea da, pașnică Da, e mai sigur de... așa. Sigur că da. E mai sigur așa. Adică nu, nu am 90... ce să le repro reproșez jandarmii. Da, lor, în anii 90, când interveneau scutierii, că nici nu erau, da. așa li se spunea, scutier pe vremea aveau niște căște albe și niște scuturi mari și urâte, așa. Uh, Treia să ai noroc să nu, te, să nu încasezi un bulan pe spinare Am văzut niște scene absolut cumplite în anii 90 te mai salvat atunci o legitimație de presă. Adică dacă răcneai când venea la Bulanul spre tine, presă, presă și fluturai legitimația. Nu le dai idei. Nu, asta era o chestie pe care o făceam. Eu nu lucram pe... Adică eram student studenți și mergeam la demonstrații studențești, dar când veneau jandarmii, scoteam de presă. Dar eu eram pe tribunale, n-aveam nicio treabă. Da, scoteam totuși legitimația ca să nu ți iei un baston. Dar nu, nu, nu te asigura legitimația Nu, aia. era o șansă. Hai, pe, prin... Moise, la cum te știu, eu cred că ai și luat un asta doar ca dat. să vezi cum e. Nu. No. Nu, la, nu Noi oltenii, să știi că reușim să scăpăm... Noi oltenii nu suntem bătuți noi, de jandarmi noi, fight another, știi, noi batem jandarmii, dar numai dacă vrem. Noi, noi <laughs> e, e, o, e o vorbă de soldier who runs away will fight another day. Wow. <laughs> e oltenească. E oltenească, ai citat. Așa, da. vezi. Bun, 8.35 de minute. Moise rămâne cu noi în deșteptarea și astăzi ediție specială. Moise a prins piesa registrată de trupa Voltage azi noapte. Piesa are 1 minut și 23 de secunde. Eu o piesă mă despre cele 10 zile despre care vorbește, se prins? vorbește în finalul ordonanței. Da. Uh, am reușit să-l transform pe Vlad în dimineața pe asta, am, fără să vrem. Am auzit asta, înțeleg că trebuie să mă duc să ascult la baie. Nu, vreau să. vreau să văd și care este reacția ta. Peste 5 minute, uite, în 5 minute, fix 5 minute Fate. Difuzăm din nou piesa asta Și ne uităm la Moise Guran Suntem în continuare live pe Facebook Pe pagina Europa FM Dacă vreți să vedeți imagini din studioul Europa FM Rămâneți cu noi 5 minute și ascultăm Reascultăm piesa scrisă de voltaj Azi noapte special despre cele 10 zile Din Ordonanța de Urgență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 Hei, hai să -ți dau un pont. Te poți bucura de prospețime pe timp de iarnă cu salate inspirate din bucătăria internațională. Ai nevoie doar de varză chinezească, brânză franțuzească, ciuperci coapte, crutoane și câteva linguri de iaurt pentru un dressing de senzație. Pentru idei proaspete în miez de iarnă, la Lidl ai varză China la doar 2,39 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Cum scapi de iarnă? O închizândul în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 Europa FM chiamă 41 de minute, ascultați de Suntem în direct din studioul Europa FM. Moi Guran s-a alăturat într o ediție specială de Vlad nu i-a antrenat deja de pe la 7 Spuneam că am difuzat piesa Trupei Voltaj, înregistrată azi noapte Undeva după știrile de la ora 7 Însă, pentru cei care nu au fost Pe frecvențele Europa FM O să o redifuzăm acum ia E ieși într-un format video Pe pagina de Facebook A Trupei Voltaj Moise, hai să-ți arăt Ce au făcut prietenii tăi Că sunt și prietenii tăi Ați... Uh... Mm -hmm. Aș colaborat în uh, multe momente. tot timpul, stai liniștit. Piesa se numește Zece zile. Voltaj, mai puțin de un minut și jumătate. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa. Mai am doar zece zile de trăit Să știți copii mei că v-am iubit Mai am doar nouă zile și apoi Voi fi iar prăbușită în oră.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 mișto asta cu 10 zile durează o minune în țara noastră. Am mai vrem un zor nou, Da, așa. E. Și? Da. Care e problema? Mergem înainte. Adică okay. piesa lui votaj. piesa lui Hai, gata, lăsați-mă în pace. OK. Cătălin Tolontan este Vlad în direct Fuge, cu noi. a emoționat. da. Cătălin Tolontan este în direct cu noi. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Te-am sunat să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat aseară în partea, mă rog, în partea urâtă a demonstrației din București, spre sfârșit, când în ultrași, așa cum mi se spune, au atacat jandarmii și mitingul a fost spart în felul acesta. Cine sunt acești ultrași? Hai să nu le mai zicem ultrași, că așa vor ei să-și zică. Hai să le zicem huligani. Bun, cine sunt acești huligani organizați? Dacă oamenii de la, care ascultă Europa FM au, au, au o viziune grafică și o imaginație și au, atunci se -și închipuie cercuri concentrice. Da. La o manifestare sportivă vin zeci de mii de oameni. Dintre ei, în galerie, un cerc mai mic, inclus primul cerc, sunt câteva mii. Dintre aceștia, ultra și spun câteva sute. Dintre aceștia, cei cu adevărat violenți și care fac probleme sunt câteva zeci. Da. La aproape orice meci important din, din această lume, nu doar din România. Acești câteva zeci de oameni de la trei galerii din Amor, Rapis și Steaua au venit aseară la manifestație, din informațiile gazetei sporturilor. Aici, în sfârșit, suntem și noi competenți, nu mi se mai poate spune duceți-vă la numără la cornere că asta facem <laughs> acum. Numărăm mult Bun. Uh, da. Acești oameni au în cultura lor uh, organizațională uh, lupta între ei, dacă e cazul, cu autoritățile și cu jandarmii. Jandarmii, că de asta am scris noi foarte clar încă de azi noapte, în afară de cei reținuți care înțeleg că sunt în jur de 20, jandarmii îi știu pe toți cei care participă la astfel de uh, violențe. Mm -hmm. Pentru că ei, și nu numai că îi știu, îi cunosc foarte bine ierarhiile lor, uh, ierarhiile din interiorul grupului, uh, de către cine sunt plătiți în general grupurile respective, pentru că ei sunt plătiți de oameni din cluburile, de fotbal, dar nu numai. Mm -hmm. Ce înseamnă uh, nu numai? Înseamnă că, de exemplu, Elias Bucurică, unul dintre liderii unei părți a ultrașilor care a fost aseară în, în, și care a fost recunoscut de către repotării gazdei sporturilor, a participat de pildă la, este un, este un, cum să spun, este una dintre uneltele pe care le-a folosit Gabriel Oprea pe vremea când voia să facă din un EPR un partid național care să aibă inclusiv scandări. Aha. A fost văzut la uh, mitingurile UNEPR, uh, un a fost văzut ca participant și oameni ca, om care dea ritmul la uh, lansarea în, uh, din uh, Aha, deci 2014 era... a lui Victor Ponta. Deci... Un om folosit, nu e singur din țară, mulți sunt folosiți. De deci către... sunt închiriați ca secție de ritm, nu? De exact, exact, uh, diferiți exact, lideri exact. politici sau mișcări politice la un moment dat când e nevoie de ele. Ritm sau mușchi? Așa ce spun foarte clar este următorul lucru. Este absolut exclus ca jandarmeria să nu-i cunoască pe cei care au fost ațară în piața Victoriei, nu numai pe cei reținuți. Sigur, acum nu spun că poate dacă au fost 80, trebuie să-i știe pe toți 80. Dar din, din 80 știe cu siguranță 90%. Nu numai că sunt fișați, filmate aproape cu fiecare ocazie în care participă la un eveniment, dar există jandarmi specializați. În, în, în, în a fi printre ei în mod oficial, adică ei sunt în sunt civil, dar ultra și știu că jandarmii sunt între ei. E un tip de coabitare în toate statele democratice în care trebuie să iei act de faptul că există acest gen de oameni și să încerci să, să, să afli cât mai multe despre ei și să, evident să încerci să-i să să ponderezi. Cu alte cuvinte, fiind, fiind foarte calmi, că trebuie să rămânem calmi, ceea ce s-a întâmplat în minutul 90 plus 1 al manifestației, Uh, nu este reprezentativ, înseamnă 1 la 10.000 dintre uh, manifestanți sau, uh, pot intra în această categorie și e, e, e datoria Ministerului de Interne să-și facă treaba și să lămurească și justiția, dacă e cazul, și opinia publică, cine sunt cei care au fost acolo și, dacă e cazul, cine a plătit pentru a fi acolo și a produce violență. Da. Bine, stai că are Moise, o întrebare. Vream... Pentru... Nu, vreau să completez cele spuse de... pentru că ați intrat în asta. Cu Elias ați bucurit că ăla e mai complicat de atât. Există și niște legături de afaceri pe care le-a semnat la presa? La un moment dat, dar care n-au mers mai departe Vis-a-vis -vis de firma care păzește piața oborg Și contractele cu primăria lui Nicolae Onțanu Una apropiat al domnului Oprea Deci Bucuric și... a intrat la un moment dat în acționariatul firmei Sunt informații publice pe care uh, le găsiți Ele au fost publicate în ultimii doi ani după... Stadionul Dinamo e tot în sectorul 2, nu? Da Da atât am vrut să completez scuze ce lume strânsă, parcă suntem în bandele din New York, pentru cine a văzut filmul, da, parcă suntem în Gangs of New York, Cătălin tolantan, mai am eu, da, dacă vreți să mai spui ceva ca am o rugăminte, da această, faptul că ei vin puși pe scandal, este o chestiune ultra cunoscută. Și dacă ar veni mâine Dalai Lama în România pentru o levitație colectivă, ei ar s-ar bate cu jandarmii. Asta fac ei, de obicei. Asta este meseria lor. Haosul este profesia lor. <gână> Acum, de dacă a fost un haos. Da. A fost un haos pe care îl fac de obicei, ei ca asta fac, da? până sunt reținuți, închiși, judecătorile mai dau drumul, îi mai închiși, și așa mai departe, sau a fost un haos premeditat cu alt interes. Asta e treaba Ministerului din Interne și au toate mijloacele și informațiile pentru a dovedi asta. Bun. Bine, um, oarecum în context am o rugăminte, vreau să te rog să comentezi uh, ca observator o, două declarații. Mai întâi, ministrul de interne aseară, în direct la un post de televiziune, care a spus nu am primit informări că la mitingul din această seară urmau să fie provocări. N-am primit o asemenea informație, dar am luat toate măsurile necesare. Doamna Dan spune asta, doamna Carmen Dan. La mai puțin de o oră, cred, după această declarație, Serviciul Român de Informații a comunicat ca uh, transmis date și informații obținute exclusiv cu privire la prezența unor membri ai galeriilor cluburilor sportive, la acțiunile publice de protest din Centrul Capitalei. Acestea au fost transmise, deci astea sunt citate din cât un comunicat oficial, au fost Am transmise operativi instituțiilor legalabilitate, Inspectoratul General al Poliției, Jandarmeria Română, Serviciul de Pază și Protecție. Este periculos uh, și deplorabil că în statul român există o scindare între două autorități uh, de forță, în materie de informații, există scindarea asta, dar este, este realmente periculos. Uh, și doi, revin. Jandarmeria, probabil că ministrul de interen n-a știut, realmente. Jandarmeria știe de fiecare dată ce fac acești oameni. Există un tip de coabitare instituțională, dacă vreți, între uh, oficială și... Uh, legală între jandarmerie ofițeri jandarmeriei care se ocupă de acești oameni și cunosc foarte bine până la a ști familiile oamenilor respectivi da. și știu tot timpul cam ce fac ei și ce au de gând deci dacă informațiile au venit de la SRI foarte bine și asta dar sunt convins că inclusiv SRI-ul are informații dinspre acești ofițeri care sunt ofițeri de legătură și fac deplasări cu ăștia de ani de zile avem corp specializat de oameni care fac în jandarmeria română acest lucru da. Și în plus că tălinieri au fost două meciuri, iartă-mă, Luca, sunt două meciuri Steaua Dinamo în București, aseară, unul la handball, unul la basket. Se știe că Galeria Stelei, de când nu mai merge la, la fotbal, se duce la toate meciurile de basket. Exact, de și ca să-l să tușem și pe zaf, de când Rapidul nu mai există, practic, sub, sub o formă de Liga 1, oamenii sunt Trebuie sunt să facă și ei ceva. Exact, exact, n-au obiectul activității de foarte multă, da. multă vreme. Da, nu avem timp acum, uh, primesc deja linkuri cu materiale, anchete de presă uh, legate de domnul ăsta, în Elias. cum îl cheamă Elia? Gurică. Mai un lucru trebuie precizat. Stai Onțanu... puțin, care au următoarele titluri. Regile din Amovist al pieței oboră monopolul pazei din sectorul 2, vorbim aici de milioane de euro, deci, de cotizații, de afaceri de milioane de euro. E important și altceva, Onțanu publici... e trimis, are interes direct în dezincriminarea abuzului în serviciu. Da. Și el și oprea. Atenție, da. Încă o dată, ce țară nu, mică. Dar, încă o dată, astea sunt lucruri pe care noi le-am văzut, reporterii, ca să le au văzut. E treaba autorităților să lămurească aceste chestiuni, pentru că e, sunt în țara sa slavă Domnului, și autorități apolitice, care nu se schimbă în funcție de guvernare, da. ei își fac datoria. Și e, trebuie să credem în profesionalismul Ministerului Interne și al gendarmeriei în cazul ăsta, pentru că au, încă o dată, toate informațiile, probele și mecanismele de a face Da. Ce stat mic și mafiotizat, toată lumea se cunoaște cu toată lumea și toată lumea și împarte milioanele de euro. Ce frumos că se poate întâmpla așa ceva în România în anul 2017. Mă simt ca în 1990 când veneau minerii la București și uh, președintele Băi, Iliescu nu... le mulțumea nu pentru... Mai cum să nu mai Nu mai vreau să-l aud pe Iliescu. Dar dumne, trebuie dat, pentru că ăsta este prezentul. Ne retrăim Re... trecutul, domnul Moise. Cum trebuie dat? Păi dar ar trebui cum să nu? Zici da, sigur că da, mulțumim foarte mult Cătălin Tolontan, și eu, vă eu vreau să-l ascult pe bună. domnul Iliescu pentru că mi-aduc aminte de tinerețe și uh, retrăiesc vremurile acelea deci... și am avut o perioadă când nu puteam să-l ascult nici măcar să-i aud vocea, da. pentru nu nimic. că Asta e, mă irita cumva așa după ora piec. nouă o să intrăm în direct cu uh, Cristian Tudor Popescu cu gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, care și dânsul vrea să comenteze ce s-a întâmplat, evident uh, domnul Popescu spune despre domnul Dragnea că este o caricatură de Ceaușescu deci, în acest context în care istoria se întoarce în România, pe mâna aceluiași partid, că este același partid din 90, ca, acela, Iescu, ca acesta ce de acum care Iescu. întoarce istoria, domnul Iescu, nu știu ce face, dar uh, cred că spiritul lui este nemuritor, nemuritor. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică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 Conform Best Buy Award, suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. De eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place nou. Vorba dulce mult aduce, dar o prăjitură aduce și mai mult. Vino la Penny Market. Ai făină tip 650, 1 kg la doar 1,19 lei și mandarine la doar 3,19 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 1-7 februarie, limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place?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 Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi, primula plantă multicoloră în ghiveci la doar 2,99 lei.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 Europa FM este ora 9. Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Plouă astăzi în Crișana și Mara ploi slabe vor fi și în Transilvania și în nordul Moldovei, unde se va depune polei, precum și în Banat. Precipitații moderat cantitative vor fi în zona ca în Carpaților Oriental, unde vor predomina insorile, dar și în munții Apuseni, unde vor fi mai ales ploi și la Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 3-2 grade în sudul extrem al Olteniei și în sud-vestul Monteniei, zone cu ceață, și 12-13 grade în dalurile din Banat și Muntenia, cu două grade astăzi Maximan în București. Primele fisuri în cabinetul Grindeanu, ministrul pentru mediul de afaceri Florin și de demisia din guvern, a făcut anunțul pe Facebook unde a scris, cei care mă cunosc știu că nu pot accepta postura sau minciuna. Mă opresc aici, din activitatea guvernamentală, pentru că așa îmi dictează conștiința, iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume. Am așteptat ca cei care au greșit să-și îndrepte eroarea, a mai scris ministrul demisionar pe pagina sa de Facebook. Are detalii Raluca Hatmanu. Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic să fac în continuare și nu în principal pentru proprietatea mea profesională, pentru că aici am conștiința curată, ci pentru copilul meu, pentru cum o să mă uit în ochii lui și ce anume o să îi spun peste ani. O să îi spun că tata a fost un laș și a girat acțiuni pe care nu le împărtășește sau a ales să iasă cu frunta sus dintr-o poveste care nu este a lui. Astfel își începe Florin Gianu postarea de pe Facebook. El precizează că a luat această decizie încă din seara ședinței de guvern în care a fost aprobată Ordonanța de Modificare a Codurilor Penale, dar că a amânat anunțul sperând că cei care au greșit își vor repara eroarea. Dacă ei nu au făcut-o două zile, poate acest exemplu le va fi util, a adăugat Florin Gianu. România nu merită ce îi se întâmplă acum, românii nu merită ce li se întâmplă acum, completează el. De menționat că Florin Gianu nu este membru al Partidului Social Democrat. Peste 60 de persoane au fost duse la udier după incidentele de la protestul de aseară din piața Victoriei, anunță Poliția Capitalei, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, se efectuează în prezent cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. La momentul izbucnirii violențelor dintre cei aproximativ 120.000 de oameni din piață mai rămăseseră doar câteva zeci, care s-au încăierat cu forțele de ordine. În jurul orei 22.30 de minute aseară au început să arunce cu petarde și torțe către jandarmi au fost rapid izolate de restul manifestanților care au început să strige fără violență, nu așa sau instigatorii. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Georgiane Nachi, a spus la Europa FM încă din primele momente ale violențelor izbucnite în Piața Victoriei: că cei care au atacat jandarmii făceau parte dintr-un grup izolat. Pe parcursul uh, serii au fost persoane izolate, cei drept, și destul de limitate ca număr, care au uh, aruncat asupra forțelor de ordine în permanență cu sticle, cu pe tarde, cu materiale pirotehnice. Aceste violențe au escaladat la un moment dat și a fost nevoie de intervenția noastră și de folosirea materialelor din dotare. Cel puțin șapte oameni au fost răniți, dintre care patru jandarmi și trei civili. În urma incidentelor din piața Victoriei au fost reținute 20 de persoane. Portatorul de cuvânt al jandarmeriei capitalei, Georgian Enache, mai spune că se vor face verificări pentru a vedea dacă huliganii aparțin unor galerii ale echipelor de fotbal. SRI a furnizat ieri poliției, Jandarmeriei, serviciului de pază și protecție datele obținute exclusiv despre galeriile cluburilor sportive, anunță instituția într-un nou comunicat de presă transmis în această dimineață. Anterior, Serviciul Român de Informații precizase că informase și Ministerul de Interne cu privire la posibilitatea apariției unor violențe. Anca Grădinaru. SRI insistă că nu are competență în ceea ce privește manifestările grupărilor de ultraș. Însă, dacă se obțin date de interes pentru instituțiile cu atribuții pe ordine publică, ceea ce s-a și întâmplat, acestea sunt furnizate cu celeritate celor care au atribuții legale să gestioneze situația. Totodată, serviciul precizează că în ceea ce privește competența sa, aceea de a preveni și contracara activități extremiste, cităm din comunicatul instituției, pe această zonă, SRI nu a avut surprize operaționale. Am încheiat citat. Aseară, Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat într-o intervenție la România TV că nu a primit informări de la servicii că la meeting vor exista provocări. Însă, aseară, SRI precizase într-un comunicat chiar și numele celor pe care i-ar fi informat din cadrul Ministerului de Interne. Care este reacția celui mai mare partid din țară, care la o lună după câștigarea alegerilor a reușit să stârnească nemulțumirea a sute de mii de români? Conducerea PSD se reunește astăzi de la 12 într-o ședință pentru a analiza deciziile guvernului în domeniul justiției. Secretarul General al Socialdemocraților Codrin Ștefănescu susține însă că partidul din care face parte ar putea organiza chiar o contramanifestație ca răspuns la protestele masive din ultimele zile. Ciprian Ioana ne explică. Liderii PSD se întâlnesc de la ora 12 la Palatul Parlamentului, în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național. Socialdemocrații vor discuta despre decizia Guvernului de a modifica, prin ordonanță de urgență, codurile penale, dar și despre bugetul pe 2017. Numai că, în interiorul PSD, sunt voci care consideră că partidul ar trebui să-și scoată în stradă proprii susținători. Secretarul general al formațiunii, Codrin Ștefănescu, a organizat pe Facebook un sondaj. Credeți că ar trebui să organizăm și noi un meeting de susținere? Unul cu adevărat uriaș pentru apărarea votului nostru din 11 decembrie și pentru democrație. Rog să răspundeți cu da sau nu, a scris socialdemocratul. Pe de altă parte, alți lideri PSD îi cer guvernului să meargă mai departe. Președintele PSD, Giurgiu Nicolae Barbu, e de părere că mai trebuie schimbate două legi în România: Legea răspunderii administrative și Legea răspunderii magistraților și, cităm, se vor rezolva două lucruri. De remarcat că șeful partidului nu a avut nicio reacție după modificarea codurilor penale. Liviu Dragnea a lipsit ieri și de la ședința grupurilor PSD și de la cea a birourilor permanente reunite. Protestele din România, dar și avertismentul transmis de Comisia Europeană Guvernului Grindanu se află în atenția presei internaționale care vorbește despre tulbulări politice în țară. Wall Street Journal notează că protestele arată diviziunea politică tot mai mare între clasa urbană tot mai cosmopolită și cea de la sate, loială unui partid populist. Reuters anunță că PNL și USR au inițiat ier o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, dar sunt șanse mici să aibă succes. Agenția prezintă și reacția a șase ambasade occidentale la București, care au că guvernului ar putea submina reputația internațională a României și poziția sa în Uniunea Europeană și NATO. Iar Bloomberg relatează că leul ar putea ajunge la limita de 4,6 pentru un euro dacă riscurile politice vor rămâne mari. Protestele din România au ajuns și în atenția postului de televiziune Al Jazira, care anunță că sute de mii de oameni au protestat la București față de ordonanța de urgență dată de guvern marți noapte. Știrile s-au pres deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Iana, mulțumim, și. 7 minute acum sport Luca Pastia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 dar până la pauza albroși au redus handicapul la doar două puncte. În partea a doua, Dinamo a preluat conducerea și a obținut a cincea victorie a sezonului în 17 meciuri jucate. Marco sutalu, a fost cel mai bun marcator cu 26 de puncte. Steaua a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri și a căzut pe locul al treilea la 3 trei puncte în urma liderului UBT Cluj. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Rămâneți cu noi dacă vreți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în țară în mod special și în lume. Vă reamintim, site-ul europa.fm.ro vă oferă ultimele informații. Primul ministru care pleacă din guvern, Florin Gianu, și-a dat demisia de la șefia Ministerului pentru Mediul de Afaceri. Știrea și toate informațiile pe europa.fm.ro În câteva minute, în câteva momente intrăm în legătură directă cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Europa FM. Ceeași frecvență cu tine Europa. și 13 minute. Pe Tudor Chirilă l-am văzut foarte vocal zilele acestea. În această perioadă a fost și la noi în studio zilele trecute. De altfel, artiștii ușor, ușor încep să reacționeze, fie că îi vezi deja prin piața Victoriei, fie că reacționează pe pagina lor de Facebook, dar reacționează fac ceva, o să discutăm despre lucrul acesta peste doar câteva minute și o să-i cităm în deșteptarea la Europea. Da, un comentator și un observator al vieții publice care reacționează întotdeauna și nu scapă nimic este Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul. Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, domnule Popescu. Dimineața. Judecata de joi astăzi în direct. Bună dimineața. Vă salut, domnilor. Vă mă rog, ce aș mai putea eu să spun că vorbesc și scriu de câteva zile în șir? Păi, bănuiesc că, fidel obiceiul dumneavoastră, nu v a dus în piață, dar sunt convins că ați urmărit ce s-a întâmplat aseară acolo și că urmăriți și ce se întâmplă în partea cealaltă a protestelor, adică în zona guvernamentală și de partid. Da. E un blocaj? Da. da. E un blocaj. Da. Cum, cum credeți că va evolua această situație? Păi, s-a întâmplat ceea ce speram aseară când vorbeam despre votanții PSD. Da. Ce se întâmplă în sufletul lor și în conștiința lor când văd încotro duce domnul Dragnea partidul da. în clipa de față, prin tot ceea ce a instrumentat. Și iată că în această dimineață, cu o oră în urmă, Domnul Șorin Jianu, ministrul mediului de afaceri, și-a dat demisia și nu în tăcere. A spus pentru ce o face, a spus că nu poate să accepte impostura, nu poate să accepte minciuna, că îl așteaptă copii acasă, în ochii cărora, cărora trebuie să se uite și în aceste condiții el nu poate să continue a mai fi ministru. Asta, umilința pe care au suferit-o ministrii din acest guvern când domnul Iordache a venit cu hârtiile la sub braț, le-a aruncat pe masă și totul s-a aprobat și a plecat spre monitorul oficial în mai puțin de o oră, iată că creează, în sfârșit, reacțiile pe care le așteptam. Asta sper să se întâmple în continuare cu oameni din această zonă, fie guvernamentală, fie de partid, fie simpli potanți sau simpatizanți PSD, pentru că, la urma urmei, PSD-ul este la putere, cu o majoritate confortabilă și este foarte important ca PSD-știi uh, cinstiți, pentru că există și astfel de oameni, să înțeleagă și să ia atitudine împotriva a ceea ce face o conducere vremelnică a acestui partid. E, e bine că ați precizat sau că ați început vorbind despre votanții PSD atunci când ați făcut legătura cu demisia ministrului Gianu. Ministrul Gianu nu este membru PSD. El a făcut parte și din guvernul Ponta, este adevărat, dar nu ca membru al PSD. Deci el a demisionat, poate ca simpatizant, mă rog, a demisionat din funcție, dar calitatea lui în raport cu PSD nu este de membru, ci cel mult de simpatizant sau votant. Corect, în acest... dar este, este membru al guvernului Așa PSD. Este. da. Corect. Astăzi are loc o întâlnire a liderilor PSD. Noi am remarcat aici în deșteptarea faptul că domnul Dragnea n-a mai fost văzut în public de vreo două zile. Ne-am adus aminte de niște vremuri în care starea politicii se judeca prin apariția sau dispariția liderului din viața publică pentru anumite perioade. Bun, astăzi are loc o reuniune a unor lideri ai PSD, la care se presupune că va participa și domnul Dragnea. Cunoscând acest partid, ce vă așteptați să iasă din întâlnirea asta, domnul Popescu? După părerea mea, domnul Dragnea a pierdut în fiecare oră în care nu s-a manifestat, a pierdut autoritate în propriul partid. Să ne amintim cum a uh, debutat ca lider maxim domnul uh, Dragnea după câștigarea zdrobitoare a alegerilor de către PSD. A comunicat în acea vineri uh, de dinainte de uh, a fi propus să dea o propune pe doamna aide ca prim-ministru. Uh, în acea vineri domnul Dragnea a spus Uh, nu că el este, de fapt, premierul uh, guvernului și va fi, ci că el este guvernul, Și că el este parlamentul. Da? Da, în esență da. Se... În esență da. Da, asta a, a comunicat atunci. Eu am făcut programul de guvernare, eu îl știu din scoarță în scoarță, sunt singurul care îl știe din scoarță în scoarță, eu guvernez, eu parlamentez, sunt Nicolae Ceaușescu. Asta s-a crezut atunci domnul Dragnea, uflându-i se capul. Și-a creat acest orizont de autoritate în propriul, acest, această ștachetă de autoritate în propriul partid. Rezolvă liderul nostru, domnul Dragnea, rezolvă toarce secretar general totul. Da. E, uite că acum se ciocnește această imagine de nou Ceaușescu pe care a încercat să-și o construiască domnul Dragnea se ciocnește cu absența lui din peisaj de atâtea zile. Nu? deci Ce se întâmplă aici? Domnule, guvernul este sub asediu. Guvernul PSD, guvernul Dragnea este sub asediu. Domnul Dragnea și-a asumat total acest guvern și dânsul tace. Deci cu fiecare oră de tăcere, pierde în autoritate. Da. Și asta se va simți la înțelege, la întâlnirea cu ceilalți lideri PSD. Acolo o să existe la această întâlnire propuneri de contramanifestație. Pentru că natura uh, internă uh, a, a PSD-ului de partid ceaușist se va manifesta. Sunt, unii s-au și pronunțat în sensul ăsta, din conducerea partidului, contramanifestație, care ce să facă? Mă dați seama cât de absurd e acolo. O contramanifestație la care ce să se strige? Da. Vrem abuz în serviciu? Ce să se strige acolo? Confort pentru pușcăriași? Luptăm pentru confortul pușcăriașilor. Ce este sustenabil în povestea asta? Nu? Eu, ce, aceste ordonanțe de urgență, toată povestea asta cu grațierea și cu modificările la codul penal, nu are niciun fel de priză. Nici la votanții PSD, nici la membrii de partid, nici la ceilalți din conducere care nu au dosare penale, ce treabă au cu chestia asta? Și atunci, cum să mobilizezi oamenii la, la manifestație, pe baza căror lozini și căror uh, idealuri. A, ah, sigur, se poate face o contramanifestație așa cum Nicolae Ceaușescu aduna oamenii de la Pitești și de la Râmnicu Vâlcea în zilele demonstrației de la Timișoara pentru a-i arunca împotriva demonstranților din Timișoara. Oameni cu băte, Oamenii ai muncii cu băte din uh, Pitești și Râmnicu Vâlcea. Dar altceva ce să organizezi. Da. Mulțumesc, da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost Cristian Tudor Popescu cu judecata de joi astăzi în direct. Cu poze. Cred că poate și cu poze. Da. Cum da, da. era pe vremuri. 9 și 22 de minute. Aș vrea totuși să reluăm un obicei pe care l-am avut odată și l-am reluat la începutul acestei săptămâni. Lansăm dublu sau nimic. Astăzi facem dublu sau nimic. Sper să nu participe domnul Dragnea la dublu sau nimic. Ar fi de rău. Din punctul meu de vedere, adică ar mai da încă două ordonanțe, știi? Yeah. Dublu sau nimic, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și intrăm în direct peste câteva minute. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie. Vă repet, dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate aveți noroc, astăzi plecăm de la 200 de euro și puteți câștiga 1600. O fi mult, o fi puțin, stabilizoi. La noi e de bine, asta vreau să vă spun da. E de bine, dăm Bina. și noi bani Avem artiști care reacționează După da. ieșirea în strada Cât peste 150.000 de oameni cred că. Aseara. Numai în București, au fost 300.000 de Toată țara, da. au fost manifestații Cum n-au mai fost din decembrie 89 Da, a, a, o să citim Din reacțiile lor de pe Facebook Peste doar câteva minute În deșteptare. rămâneți cu noi 9 și 23 de minute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 și 26 de minute. Întâmplarea face cred că luni, da, la final de emisiune să fi solicitat ascultătorilor Europa FM o piesă, domne de protest. Dacă ar fi să protestăm de o chestie. Înțelegi? Pentruci, nu ne imaginam că lucrurile o să genereze atât și ne-am gândit, am făcut o legătură cu o întâmplare din Mexic, uh -huh. unde zeci de posturi mexicane au difuzat la un dat aceeași piesă în semn de protest față de politica lui Trump în legătură cu Mexicul Și marge adică s ce s-a întâmplat da. Și n-am mai avut timp să ne ocupăm nu. de treaba asta, dar mi-am adus aminte că una din piesele... Dar voi i menționat... piese și vă da. mulțumim pentru asta. Avem toate sute de mesaje, sute, sute, sute, sute de mesaje. Da. Uh, printre cele menționate se află strada mea cu un singur bec. E piesa trupei taxi. Mi-aduc aminte că am văzut piesa asta pe YouTube prima dată. Era un dintr-un spectacol taxi și peste doar câteva zile Dan Teodorescu și colegii săi au venit în garajul Europa FM. Se întâmpla în 29, cum e asta, 29, februarie 2012, ha. an bisect, uh, și aveam și 29 februarie, iată înregistrarea din garajul Europa FM pentru una din piesele solicitate de voi. Strada mea cu un singur bec. Uh, Strada mea cu un singur bec, o piesă prin care încercăm să promovăm uh, turismul românesc și investițiile străine în România, țara noastră. Dragi străini, țara frumoasă, de-aia vrem să vină străinii, să o vadă Să se plimbe lung și în lat pe, era să zic, autostradă Deci veniți, dragi străini, la noi e la fel ca în Seixel. Adică ce vreau să zic, e că o să vă coste la fel Aici, aici, aici e țara mea, e locul meu, e strada mea cu singur bec. E locul în care viața întreagă, vreau să-mi petrec, e adevărat E adevărat că sunt și prea trâns să plec Prea vătrân să plec, dragi străini Veniți acum, pe bune, ar trebui să vă grăbiți Ca să prindeți munții, acum cât mai sunt păduriți. Vizitați-ne mai repede, îmbucurați-vă de ofertă Veniți acum cât mai avem un pic de vamă veche și delta Aici, aici, aici e țara mea, e blocul meu e mea, cu singur I love to walk the streets and I want to see the light. I want to see the sun shining through când să plec dragi străini La banii noștri câteva sute de tone De aur nu mai contează Așa că mai bine vă dăm vă aurul Că vă știți cum se exploatează Și oricum e poluare Așa că să nu vorbim cu Ce dacă o să fie la Roșia-Montană Un pic mai multă cianură Aici, aici, aici e țara mea E blocul meu, e strada mea cu singur pec E locul Viața-mi vreau să îmi petrec E adevărat E adevărat Că sunt și prea bătrân să plec Prea bătrân să plec În fine, trea Veniți și faceți ce vreți, că noi n-o să ne supărăm Dar să știți că există un lucru pe care nu prea-l acceptăm Așa că vă avertizăm, vă informăm, vă spunem chiar cu vehemență Că nu ne convine că se bagă un străin în sistemul medical de urgență Chiar dacă el a conceput, chiar dacă el a pus pe picioare Asta nu înseamnă că trebuie să se bage în continuare Oh, nu! No. De ce? Păi pentru că aici e țara mea, e blocul meu, e mea cu singur vec. E locul în care viața în care vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și bravătrân să plec. Bravătrân să plec, bravătrân să plec. strada mea cu un singur bec, live în garajul Europa FM, 29 februarie 2012, trupa Taxi, mulțumesc din suflet lui Dan Teodorescu, pentru că l-am rugat zic. atunci, nu era sigur dacă să cânte sau nu piesa asta, l-am rugat atunci în mod special să o cânte tocmai ca să o avem, uite, într-un moment ca asta, să o difuzăm la radio. Dan Teodorescu, da. mulțumesc tare mult! Dan Teodorescu a postat pe Facebook următorul status apropo de ce se întâmplă în România, de demonstrațiile care au loc în fiecare seară. Zice așa Dan Teodorescu de la Taxi, citez M-am gândit întotdeauna că dacă o să ajung să port niște colanți de aineveste mii înseamnă că am băut prea mult. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung să-i port pe subizmene și blugi ca să rezist în stradă. Cu hashtag sunt și unii demonstranți în izmele și colanți. <laughs> e un meeting care are umor. Asta e o demonstrație de protest care are umor. Cum spuneam mai devreme, după ce Tudor Chiril a venit la Europa FM, după ce a postat pe Facebook, opinia lui foarte tranșantă față de ce se întâmplă în România, față de uh, abuzurile legaliste comise de uh, guvern, din ce în ce mai mulți artiști au început uh, să-și exprime și ei opinia publică. Iată-l, iată-o pe Ina, de exemplu, Ina. care spune așa, întotdeauna, zice Ina, am fost mândră de țara mea și am spus-o peste tot cu bucurie că sunt din România, îmi doresc să trăim într-o țară civilizată, în care să ne simțim în siguranță, drepturile să fie respectate, iar oamenii să vrea să rămână în România. Nu vorbesc despre opțiune politică, Spune ea, ci despre faptul că oamenii trebuie să fie respectați și ascultați. Momentan nu sunt în țară, dar sunt alături de oamenii care ies în stradă pentru a-și exprima opiniile și este important să facă acest lucru în mod pașnic. Smiley. Mai țineți minte că ne întrebam, domnule Smiley, care are o pagină de Facebook atât de mare, când o să spună ceva? Iată, pe Smiley. A da. Ia. Acasă, zice Smiley, este locul meu și al nostru, aici plângem, râdem și visăm, aici ar trebui să avem încredere că ne poate fi cel mai bine, că nu e loc pentru abuzuri și sfidări. Acasă am crescut și am fost educat să nu mint și să nu fur, să nu fiu agresiv și să respect. Vecinii mei erau la fel ca majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut apoi. Români bine crescuți, oameni corecți, optimiști și implicați. Noi suntem România. Eu, mie mi se pare că una din cele mai, nu știu cum să zic, bune reacții a avut o trupă voltaj. Și l-am văzut pe Călin într-un videoclip pe care l-am șeruit în această dimineață pe Facebook. Am difuzat piesa de două, două ori și v-am văzut reacția și reacția ta Vlad și a lui Moise Guran. Călin este cu noi în direct prin telefon acum. Bună dimineața! Salut, Călin! Bună dimineața! Ai făcut, ai scris un cântec foarte puternic, Călin. Îți mulțumim pentru asta! Mm. Și eu vă mulțumesc! Să știți că ieri v-am ascultat toată ziua, ori am fost în piață. Da m-am uitat la uh, oamenii ăștia frumoși care, în sfârșit, au uh, românii care au conștiință, și ies în stradă și spun oful. Și am plecat de acolo, și mergând pe jos, ne-au început să vină versurile. L-am rechemat, că am fost colegul meu de la în piață. L-am rechemat la studio și a ieșit piesa asta, pur și simplu, da. din, de undeva. E foarte puternică, este o numărătoare inversă: 10, 9, 8. Câte zile? Mai avem exact. până când intră în vigoare ordonanța care legalizează furtul din bani publici de către politicieni, de către funcționari E cam filmele alea, americane cu bomba, știi, când da. trebuie să o dezamortezi până se face zero. Eu sper să nu prea aproape de zero de o să, se, să se încheie odată mai devreme. N-ați anticipat, Călin, că veți mulge foarte multe lacrimi, să știi. Ce Cam astea sunt mesajele venite fapt, din chiar, partea Ascultătorilor Europa FM Care ne-au scris că plâng Ascultând melodia la Europa FM în această dimineață Îți mulțumim tare adică mult pentru... Mă bucur și mă emoționează și pe mine Faptul că a ajuns Înseamnă că, că simțim la fel toți ca Călin, continuă să faceți să faci ce faceți acolo. Face și mulțumim pentru reacție. Mulțumim. Te salutăm că e numai bine. Mulțumesc și eu. Bun. Mai bine. Toate bune. Mai avem și alte. Hai să citim. Mai sunt și alte artiști care se exprimă. Aseară, zice, Tudor Chirilă, mă rog, seară, zice, am plecat de la protest în jur de 1.30. Când am ieșit din piață, am văzut o femeie care venea către manifestație. Mergea hotărât și avea o privire profundă, aproape fixă, în care tristețea se amesteca cu un fel de fermitate disperată. Lângă ea, o adolescentă cu ochi mari și calzi. Când ne-am apropiat, zice Tudor, Chiril, am recunoscut-o pe Maia Morgenstern. Ne-am îmbrățișat în tăcere și apoi ne-am văzut de drum. Adevărul că nu mai era nimic de spus. În sinea mea, simt și știu că în seara asta va fi și mai multă lume în piață. Ticăloșia trebuie să aibă un sfârșit. Cornelie, scrie așa, suntem contemporani cu hoția legală. România Chiar așa uite că numele România Este o parte de mânie Loredana zice Nu mi-am exprimat niciodată O opinie politică în public Nu o să o fac nici acum Spun doar că iubesc România E țara în care m-am născut și am ales să trăiesc Îmi doresc ca legile bunul simț și onoarea să ne fie reper Cred în România mea Curajoasă cu valori și idealuri Înalte, vă iubesc Semnat Loredana Florin Ristei. Florin Ristei a câștigat... A câștigat X-Factor și e foarte, foarte bine cunoscut. A avut și o piesă, a lansat-o anul trecut, Lasso, difuzată de colegii noștri da, da, de la da. Virgin Radio. Lasso, nu știu ce. Da. Ah, știu și o piesă aia, sigur. Florin Ristei zice așa, da mă, sunt idiot, sunt eu, că m-am dus acum două săptămâni să-mi plătesc toate datoriile către stat. Mă încadram lejer în suma aia pentru care scapi. Uite, vezi? Da, da, aș vrea să-l corectez pe Florin. Îmi pare rău, Florin, trebuie să spun că tu nu scapi. Adică trebuie să fii politician ca să scapi. Dacă nu ești politician, asta ești cetățean de rangul 2. Dacă ești politician și mai ales în PSD, atunci da, se poate. Bine, merge și din de cred. Cred, nu știu. Da, nu merge în toate partidele, transpartinic. Au, nu ți se pare... Ușor ciudat așa că, uite, oameni simpli au ieșit în stradă în toată țara, aseară, zilele trecute, în ultima perioadă. Cântăreți, actori, oameni din toate domeniile, din toate zonele reacționează, scriu, sunt vocali, sunt mânioși da. și așa mai departe. Doar clasa politică nu reacționează în niciun fel? Ba da, liberalii au început să mai miște un pic, USR la felul, DMR a, a anunțat că nu se solidarizează și mm -hmm. domnul Băsescu care beneficiază indirect, așa, în familie, de diverse prevederi din ordonanța asta și chiar și Partidul Dânsului protestează. Singurii care rezistă acum, în ciuda evidenței a bunului simț, a moralei și a legii, de fapt, sunt, este Partidul Social-Democrat și, desigur, partidul domnului Tăricianu. Deci astea sunt cele două partide care um, poartă responsabilitatea pentru ce se întâmplă în România acum. Dar vrei, vom face dublu sau nimic. Acum o facem, da. Eu îți propun să fac așa. Vreau să mai dau o, inf o informație da. și să explicăm ceva ce s-ar putea întâmpla și după aceea facem dublu sau nimic și dacă mai rămâne timp, mai vorbim. Da? Ca da. să dăm asta. Bun. Um, procurorul General Augustin Lazar, asta este o știre. Am o știre confirmată oficial, și după aceea am o informație pe care nu am putut să o verificăm, dar care este credibilă și plauzibilă. Și o să vă rog să le ascultați pe amândouă, pentru că sunt legate și este ceva realmente foarte grav. Procurorul General Augustin Lazăr a confirmat în această dimineață că Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă privind ordonanța guvernului Grindeanu, care amputează codurile penale. Există un dosar pe rolul DNA care are o anumită legătură cu ordonanța, a spus uh, procurorul general. Informația care circula încep de ieri de altfel, în spațiu public, este că DNA a deschis acest dosar în REM, cercetând dacă ordonanța asta a fost dată cu dedicație în interesul cuiva, ceea ce este ilegal, DNA ar fi cerut lista cu toate persoanele implicate în redactarea ordonanței de urgență și ar fi cerut, scrie site-ul DC News, și imaginile de pe camerele de supraveghere din minister pentru a vedea cine a intrat și a ieșit. Dosarul se bazează pe o plângere. Deci, aparent adică nu aparent, s-a confirmat, Procurorul General al României a confirmat că la DNA există o investigație acum care nu vizează persoane, ci fapta. Mm -hmm. Așa. Da? În acest context, deci investigație care vizează în mod sigur la capătul liniei, El vizează pe domnul Iordache, îl vizează pe domnul mm -hmm. uh, Grindeanu și probabil, probabil, spun, pe domnul Dragnea, care este principalul beneficiar al acestei ordonanțe. În acest context a apărut următoarea informație, că guvernul pregătește desfințarea Direcției Naționale Anticorupție prin contopirea DNA și DICOT într-o singură instituție, prin intermediul unei ordonanțe de urgență Din nou. care ar putea fi dată chiar săptămâna aceasta. Această instituție scrie site-ul Euroactiv, ar putea fi condusă de Oana schmidt Haineală, care a fost numită recent secretar de stat în Ministerul Justiției și uh, care spune site-ul Euroactiv, ar fi una dintre persoanele care au lucrat la ordonanța privind modificările de la codul penal. Deci aceasta este informația transmisă de site-ul Euroactiv, pentru care noi nu am putut să obținem acum o confirmare că este așa. De altfel, nici nu știu dacă se va putea obține vreo confirmare până în momentul în care se va petrece. Așa cum a fost nevoie ca președintele Iohani să descindă la ședința de guvern ca uh -huh. să afle toată țara că tocmai urma să fie adoptată o ordonanță de urgență prin care să fie legalizată hoția. Adică e foarte greu să obții o confirmare pentru așa ceva. Dar dacă este adevărat, vă rog să stați o secundă și să înțelegeți ce se întâmplă. Deci e ca și cum infractorul atunci când poliția îl identifică și vine să-l aresteze, are posibilitatea să dea o lege, o ordonanță, un decret prin care desfințează poliția. Deci dacă în acest moment DNA are o anchetă în REM, în care este vizat, sunt vizate, mă rog, e vizată o faptă de favorizarea infractorului prin emiterea unei ordonanțe de urgență, iar cei care au emis ordonanța de urgență desfințează instituția, suntem într-o dictatură asiatico- sovietică, nu știu ce să spun percepeți înțelegeți grozăvia acestui fapt dacă el se va petrece cu adevărat Cum, ce fel de țară am devenit în care, țara în care infractorii desfințează instituțiile uh, poliția care, practic poliția care îi anchetează pentru hoție și pentru infracțiuni pentru că asta însemna Bun, o să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Eu sper ca guvernul să nu se ducă în direcția asta, adică să nu incendieze societatea, pentru că ăsta ar fi un act de piromanie. Ar fi un act de piromanie direct. Și um, o să vedem ce se petrece în zilele următoare. O să vedem dacă o să mai fie manifestații și astăzi, din câte am înțeles, manifestațiile vor continua. Da. Avem, vin colegii de la știri cu, cu informații, președintele României va susține astăzi la ora 11 o declarație de presă la Palatul Cotroceni, o să o transmitem și noi în direct aici la Europa FM. Așa că nu părăsiți frecvențele, rămâneți da. prin preajmă, dacă vreți să aflați că am tot. Eu sper că acest pui tu să nu fie adevărat, adică să nu da, se și confirme. Eu Sunt... Îmi doresc în tot sufletul da. că lucrul ăsta să nu se confirme. Da, există o logică în această, o logică asta frântă. Adică atunci când, iată, guvernul acesta partidul acesta de guvernământ nu are nicio limită în masacrarea legii, te întrebi cât de departe vor merge? Că toată lumea acum așteaptă să facă gestul cuvenit, să abroge ordonanțele de urgență, să liniștească lumea și să-și vadă de treabă. Să pună în aplicare programul electoral care a devenit program de guvernare. Asta este așteptarea publicului. Și asta cer în stradă sute de mii de oameni. Justiția cere să se termine cu imixtiunile în justiție. Um, da. Și când colo apar informații că guvernul se pregătește să escaladeze această situație. Este... E, e totalmente anti, antinațional. E imposibil de imaginat că un guvern în toate mințile, în sens psihiatric spun, în sens psihiatric, deci deja cred că avem o problemă psihiatrică cu acești oameni, dacă sunt dispuși să escaladeze situația în acest moment. Știu că vreau să fac dublu sau nimic, să facem dublu sau nimic, dar ne relaxăm să... un pic. Auzi, Mani... da, crezi că, nu, stai puțin, crezi da. că cineva din afară, o instituție, Reacția internațională ar putea să nu. oprească din toate chestiile astea, nu. Din, din tot atacul ăsta? Nu, singură, numai societatea poate opri. Nu instig pe nimeni să iasă, ați văzut, nu. Dar singura, singura reacție în momentul ăsta, există o capacitate de reacție a instituțiilor. Instituțional se reacționează. CSMU, ați văzut, a cerut sesizarea CCR, președintele face cei stă în puteri să facă, uh, dar dincolo de reacția asta instituțională, democrația nu poate supraviețui fără sprijinul societății. Ăsta este un lucru de care sper că suntem cu toții conștienți. Democrația într-o țară, oricare ar fi ea, nu poate supraviețui fără sprijinul societății. Avem dublu sau nimic? Să știi, avem un prieten care e de ceva timp pe fir, se numește Alexandru. Este Salut, linaj. Alex! Ne bună spus dimineața. că te am făcut să aștepți, aștepti. Dar intențiile bune au rămas aici. Alex, bună dimineața! Ai dormit? Bună dimineața! Salut! Bine ai venit la serviciu, unde ești? În mașina. În mașină pe Trage. Drumuri. Trage-te rog pe dreapta Trage-te rog pe dreapta și Concentrează-te pentru dublu sau nimic Am să te rog să închizi radioul, Pentru că ne poți asculta La telefon în condiții foarte bune Altfel o să te încurci, inclusiv când ai să nu mergi Cele 8 secunde pe care le ai ca să Răspunzi, cu, sper eu corect la întrebare la, la fiecare întrebare avem 4 întrebări Pentru tine, astăzi plecăm de la 200 de euro Poți dubla la 400 La 800 și ulterior la 1600 Trebuie doar să te concentrezi Luca a pregătit cele mai simple întrebări și în dimineața asta. Perfect, vă da? Bine. Uh, mult succes, ai ca să nu mai lungim. Mult succes pentru astăzi. Mulțumesc, mulțumesc. 200 de euro. Dublu sau nimic, prima întrebare, du 200 de euro. Ești gata, da? Da. Care este cea mai mică pasăre din lume? Uh, colibri. pasărea colibrii. nu, nu mai zice așa. nu mai zice așa. Asta nu era o formație? Da, da, da, Dar s-a schimbat, nu mai e pasărea colibrii. De da, cum e? E pasărea rock. <laughs> da, vezi că știe, vezi că știe. <laughs> Hai că nu au mai... fost așa mici pasărea colibri. nu erau cei mai mici. Nu era cea mai mică. Era cea mai rapidă atunci. Nu, nu, știu. nu, nu dar pasărea colibrii adică erau totuși Bine cunoscut, erau un destul de mari așa, nu, erau chiar. Hai nici, că știe, mici. Știe, știe, știe, știe. Bravo bine. Alex, ai 200 de euro. Ura! Ura și la gară. E <laughs> cum vă și la gară? Ai 200 Ura de euro. Ura la dublu? Da, da. joci dublu? Da. Sau nimic? Dublu? Dublu. Utemo, ce sigur. E singura mașină? Da, e, da. E singura mașină. De asta e sigur pe el așa. Se bazează. Bine. 400 de euro. Pentru 400 de euro, Alex, trebuie să ne spui Ce domnitor român l-a învins pe Carol Robert de Anjou În bătălia de la Posada? Um... ar cealbătrân Deși nu cred, dar Am, asta e răspunsul. Figur la rovine, Mircea cel Bătrân. Ah, da. Dar după ceva timp... Posada posada, posada, posada, posada... La Posada ne învinge pe noi traficul de fiecare dată aici, da. despre Comarnic. Mă rog, îi zice în general Posada, că nu... Adică Posada, Posada, asta nu a putut fi documentată... Istoric este locul în care a avut loc această bătălie posadă, înseamnă trecătoare, mă rog. Deci undeva într-o trecătoare se presupune că pe acolo așa, pe undeva. No, dacă avea autostradă în Da, nu, aia... nu Mircea, Mircea a fost Orcum, mai târziu. Mircea n-avea treabă cu Carol, Robert de-a sigur n-avea n, -avea n prea, el mai cu Baiazid, cu ăștia... <laughs> mai în... da. Asta cu Carol se rezolvasă deja grație unui înaintaș. Da. Basarab, Basarab, întâi Basarab, Basarab, întâi, nu nu știam Da. Nu e nimic da. Data ceva. Da. da. Data viitoare o să fim mai atent Uite, rugăm pe Luca să Da, încercăm Da, mai... oricum, uite, omul s-a bucurat și într-adevăr Asta e, până la urmă, spiritul acestui concurs Nu? Măcar să înveți ceva e... Și concurentul Și cei care ascultă concursul nostru Da. Mulțumim Mulțumesc mult, parte. Alex. mai bine. Alexandru din Iași. a fost în dimineața. Ne oprim aici sau... Uh... Alte întrebări. Nu mai avem. Mai bine, mai sunt întrebări pentru domnul Doile. ministru. Da. Pentru domnul Chiar Toate mai... întrebările sunt în continuare Finiște picioare. întrebări, da. Toate sunt în picioare. Nu știu cum să rezolvăm treaba asta. Eu propun, ne apropiem de finalul de emisiunii. Mai sunt 12 minute până la ora 10. O să lăsăm astăzi pe Ciprian Dinu să-și facă toată emisiunea. Vă reamintim că moi e prin preajmă și pregătește deja da, România așa. în direct. Și la 11 este anunțat o declarație a președintelui României, Klaus Iohannis. Vă vom transmite live, evident. Rămâneți alături de noi. Eu propun, dacă tot am vorbit de artiști și de reacțiile lor pe pagina de Facebook, paginile lor de Facebook, să reascultăm pentru cei care nu au ascultat, poate la 7 sau la 8, reacția trupei voltaj vis-a-vis de ce se întâmplă în ultimele zile în România. Piesa se numește 10 zile, face referire la cele 10 zile care au mai rămas până la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Mă rog, parțial. 9 Ce -a mai zile. Rămas. 9 zile au mai rămas acum. Voltaj, 10 zile acum la Europa FM. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa.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 Mă lăsați, vă rog Să mor România Au mai rămas 9 zile Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM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 What day? This is not my way I'm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 Vino la practică Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Gresie piatra de interior, rezistență ridicată la trafic la doar 16,79 lei metru pătrat. De la casa, la casa.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 10. Ioana Brussul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri plouă astăzi în Crișana și Maramureș. Ploi slabe vor fi și în Transilvania și în nordul Moldovei, unde se va depune poleii, precum și în Banat. Precipitații moderat cantitative vor fi și în zona carpaților orientali, unde vor predomina nins.